Ef þú ertu að fara staðaftur í heilsuræktinni þá mæli ég eindreið með að þú kíkir við í versluninni Fitnesport á smiðjuvegi 6. Fitnesport býður upp á mikið úrvala fæðubótarefnum og starfsfólki þar er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínu markmiðum. Fitnesport er svo sjálfsögðu líka á netun og ef þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn þá ferðu einfallega á fitnesport.is, pantar og farð heim.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 Gamir koma. Ja, er áki? Ja. Ég ætla nú sés kominn í frægar stóllum. Sés kominn í frægar stóllum, mæir. Ég var nú lengur búinn að ákveða fáð en svo svo var auka ástæða þegar, þegar ég sá að varð það geð bók. Já. Var þetta hérna anna. að þú úr með sama útgæðandi, það var þetta langt. Langur prósess að frá því að, að þú færð þú um að skrifa bók og þangað lúnur anna verulega. Nei, í raun ekki sko, þetta var í raun mjög stutt sko. Eh uh, ég hefði eyla ja. vilji Þetta, ég var búin að skrifa það sem ég held að væri svona kannski 40% af bókinni og, og hugsaði bara að þetta var runni hvað í august og jákvað bara að heyri nokkrum útgáfum og, og bara svona þreifa fyrir mér, ég vissi ekki hvernig ferli virkaði og bara langaði svona einhvern veginn að kynna mér þetta. Mm -hmm. Ég hugsaði að væri alltaf seint að, að gefa hann út núna jólin mm -hmm. og så fær ég hittið að hérna útgáfaney og og þeim bara leiðst vel á handritið þann að við bara keyrðum þetta gang og með það svona að leiðarljósi að kominn út í janúar. Ja. Og þann að þetta urðu svona 6 mjög hérna þungar vikur. Það sem eina bara bara lág í bókinni alla daga. Og hverski, hverski sko 20 svona séðra fólk bara spurja mig um bókina mína sem var svolti heilsu tengd. Hva hvað varstu lengi að skrifa na Þá er það svolti þú veist skriven sjálfur var ex langa tímin síðan er nátt undirbúningurinn ég reyna með að þú hafi geta gert á svona stuttum tíma af því þú ert að skrifa um eitthvað sem hú er búinn að vera liggja yfir i mörg árr. Já algjörlega. En en da koman er samt og óvart maður þurfti einhvern veginn að fara og svona sanka sig er öllum heimildum og og, og þú veist, allt það. Um, og, og svona skerp á öllu sem að var með águnnar hugmyndir í kringum, þú veist eitthvað sem fyrir lengu og þú ert að, að aftur til að svona í í En ja ja, þú sést ég meina svona bróðuparturinn á bókinni að bókina, þá er þetta bara eitthvað sem að ég hef verið að samka mér í í gegnum árin sko. Mhm. Mm Þanne að þetta var þetta var mjög skemmtilegt ferli en samt svona eh út af bara tímaþrengingunni þetta var tölvvert svona meira krefjandi heldur en Kom ekki líka óvart sko þar sem að hefur komið mér óvart með að þema er er að skrifa og svona betrum bætir maður og svo betrar bætir maður og svo kemur mm -hmm. Og þá fatta það reitstur sér mikið sem að sáki sjálfur. Já algjörlega. Ég ég var náttla aðeins búna hérna spyrja þig út í þetta og ég var snátt að fá þá smá tilfinningu þann ég ég er snátt að átta alveg vonaði að reitstur myndi koma á og og snátt fínisera svoltið og og og snátt aðeins kanskje taka eftir blind spottonum. Mér var reyntar sagt sko frá innanbúðar heimildum að það hafi önnulega lítið þurft að reitstur á bókina þinni. það? Já. Já, okay. það Æ, en borðum betur, af því að þegar ég kynnti þér þá svona var fólki kringum mig sem var að, að benda mér á að þú væri svona, svona hilsugúru, af hverju ákveður að gera bókum sem heiti borðum betur þá er að segja af hverju þetta fókus á mataraðið af því nú, nú gætir alveg verið að tala um bí bísnamart annars, sko Já, það er, það er mjög góð spurning, sko Þú mikið verið að pæli svefni og reyfingu og... Þetta, það er mjög góð spurning Það um hluta ástæðinni er kannski bara að ég var komin með í en ég byggi bókinna meðna út frá hvernig svona prógrammi sem ég hafa að setja upp sem var svona skrefaskipt prógram bara alltaf að hjálpa fólki að, að ná betri tökum á mataræðinu og ég er svona rúlaði svolítið bara með það og ég er með þetta koncept mitt sem að kallast 360 hilsa og þar er náttúrulega skiptist þetta niður í svona fjóra grunnþætti sem að mér finnst vera bara svona grunnatriði hilsu og þáttur þar er náttlæt mataræði. Ehm um, þanna ég hugsaði bara byrjaði ekki bara að tækla mataræðið. Ef allt gengur vel há ókanski heldur maður áfram seríuna. <gri> Fjórði þættur, á ja, á ja giskó var þar sig þá næringskrefing svefn og fjórða atriðið er sig andun. Fjórða atriðið er þar sig kalla jafnvægi og inn í því er íruni streytustjörnun, andun og, og allt ah. þetta sem svona kemur okkur í balansan, bara íruni andleihalsa. Ah. hérna vera með markmið og þar sem ég kalla að einkara skýra stefnu í lífinu og og allt þetta félæsislegt tengsl ja félæsislegt tengsl og allt þetta sko mm -hmm. og ég er nú svolti spentur fyrir ef ég skyldist skrifa aðra bók að að skrifa bók um þetta ja út af þetta er svo margslungið og þetta er svona hlutir sem kanski fá minsta svona vægið heldi ég í helsu umræðinni ja kanska aðeins að aukast núna hæra aukast heldi ég og og þú komst nálægt með gott einslag með bókina þinni og, og og og en, en held að þetta sé rosalega vannmetið varnmetin sná hluti af af heilsu. Mhm. Mm Me lungrar að fara dýpra í í svona á, ákveðna hluti af því þú þú skrifa skrifum ákveðna hluti þarna sem eru heldi ég sem man ekki common knowledge. Þetta er svona þú er búinn að fara dálti dýpra og og alls konan þannig. Uh, en svona kanskje áður í feri í í í bókina bara fyrir fólk sem þekktir ekki að er svona að vera að starfa dálti sem einkaþjálari. Mhm. Mm eh uh, og örugglega búna sjá alls konar hluti á þinni vegferð þar. En hvar kemur sían þín saga inn í, þar að segja undan því? Afkurri ferða hafa svo mikið áhuga á heilsu. Já, hefna, ég einmitt sé ég frá því í bókinni sko. Þetta er þetta er alveg svo áhugaverð saga mörgum leyti út af því að ég var eiginlega nokkurn einn anstæðan við það sem ég er í dag. Okay. <laughs> það er enn Ég var bara svo hálgerð sófarkartæblað, þú veist, ég fann mig aldrei neinum inn íþróttum, eh fanns bara leyslækt að hreyfa á tímabili þá, hérna, ég hef alltaf verið mjög mjög mjög mjög ég bara elska að borða mm -hmm. og uh, á tímabili var það í rauninni bara samanstóða miklu leiti bara af, af pítsum og, og, hérna, kók og nammi og, og drasli mm -hmm. og, hérna, síðan einhvern veginn hægt og róli, ég byrja að stunda liftingar, bara til, svona, til að kannski komi söguna svona frekar hnitt byrja að stunda liftingar og það svona kveikir aðeins á einhverju meðvitundum. Ég er með hérna, líkamassi, þú veist, ég er að hérna, rekta með liftingunum, ég byrja að sjá árangurinn, svona ómeðvit að kveiki það á einhverju peru um að ég geti haft áhrif á skrokkin á mér með allskonar mjög smundu hlutum. Og út frá því byrjaði svona hægt og rólið einhvern veginn að mallast inn, ég, ég hérna, byrja að horfa á, á video hérna á YouTube og einhverstaðar af einhverjum mönnum sem er að lifta á eitthvað og þar fær maður smá svona eitthvað, mm -hmm. hérna einhverju einsýn, þeir eru að tala eitthvað um mataræði og, og svona bara einhvern veginn byrja þetta og síðan byrja ég að þjálfa og uh, þá einhvern veginn svona, ég, ég er að læra einhvern veginn þar er lauslega snert á, á mataræði, eiginlega vandræðilega lítið um Og, og þessi bara svona grunn, þekking, sko, hittæningar og, og allt þetta. Kalorin, kalorin út. Já, við komum betur enn á það eftir að Já, og svo, svo byrja ég að lenda í því þegar, þegar ég fer að þjála fólk að e, ég, svona, ég hef ekkert mikið um svör þegar fólk er að spurja hvað ég að borða. Og... Varst þú þó í, í, bara, í, í bölki, að því sko, við erum gaman að pæli líka þegar fólk er að byrja í einhvers konar svona líkansrægt. Mhm. Mm mjög margir og kannski sérstaklega kvennfólk byrja oft í því til að grannast eða að vera grannar svo er kannski millist í sem fólk fyrir í þetta til þess að svona vera með vöðva en vera líka grann svo er það mest megnun heldi karlmenn sem fari í þetta og það er bara mér er bara sama þó í þingist ég ætla bara að vera sterkur og stór. Já. Varst þú þar þá? Ég var algjörlega þar sko. Ég var nátt í kraftleysingum þannig að þar tykir ligguði bara kúla cool að vera <laughs> bara því sverarði því betra sko. Alvegs sama írunni kortta sé frá fitu og vöðvum sko. Af því ég var alltaf svolti fibbin þegar ég var unglingur og þá var ég þegar ég að fara rektina, þá var ég, ég vil, vil vera grannur. Mm -hmm. En var með vinina mína þegar við um og þá voru nokkrar sem eitt er að fara sem, sem man áður sko þörfalta og dag. Já. Það virkaði voa vel til að fingjast og og verða sterkari sko. Já, þetta snýririst bara allt um þetta sko og einmitt bara að troða ofanir sig eins miklum hitaæningum og ma mögulega gat. Og þú veist að þetta var komið á hans stað að það var oru leiðerlegt að borða. Já, einmitt. Þú veist ég meina og þarna náttla hafði ég bara gjarnanlega enga þekkingu á á mataræði, þannig að ma var að fara inn í eldhús og elda sig kanskje skál af af hérna pasta, svona töppver skál pasta og bara úðaði tómatsósu bara pjúra þú veist það, það kolvætta bomba á. og og, og svo gaski einhver próteinsyk eða geinar með og og maður var í háltíma að klukkutíma að preppa þetta borðar þetta og svo liggnum við þema var ný að borða og þá var bara farið að huga að í að byrja undirboga næstu máltíð. Og svona var einhvernig bara allu dagurinnum og var bara hugsun um að koma á óvanensins mikið af hitaæringum og mögulegt er. Og svo heyrði ma einhver tíman eitthvað svona ráð við þig til í eitthvað Jóni Pálli að að drekka drekka hálfan pella eða eh, hálfan rjóma fyrir Heimil, svefnin fyrir svefnin. Já. Þannig að það var stundað einhveru tímapunkti. Varst þú þí? Já, já. Þú vissu maður bara prófað allt. Maður heyrði eitthvað svona, þú vissu, og maður bara prófað allt og og, og bara eins og sé að kom sinns miklu og maður að koma onni eins og miklum agat sko. Já, ég hef aldrei prófað svona tímabres, ég var að reyna fingjast sko. Ég, ég hafði vinir sem voru ég að taka alltaf 300 ml til Ha var ekki eitthvað til við þissu. Ég meina að þetta virkar reikliga. Já algjörlega. Þú þurft að kolvetnum í með þessu sko. Já algjörlega. Ég meina þú veist ég var orðin sko 20 kg þyngr en í dag. Okay. Og var hérna og ég meina ma ég gat alveg hreyft ágættlega við lófunum. Mm -hmm. Þannig að þú ert ekki bara orðin heil sterkur. Jójó ég var alveg þokkaleg öflugur allt annað fanns mér sko. En ja. svo fer eftir hvernig En jó rentar rentar. En hva, hva er, er það eitthvað móment þar sem að, að því oft þegar fólk gerir eitthvað svo na breytingu. Er, var það eitthvað móment þar sem að upplifir bara að brandadróttur og alveg þungur. Þetta var bara orðið mikið á skrokkin. Ég var aldrei kominn þanga sko. Man er að heyrta frá öðrum sem eru komnir kanskje, þúist 130 40 kg hérna að einhverra svona einkenni sko. Mm -hmm. Ég var ekkert búna að byrja að finna fyrir innan en ég var samt bara, og þetta er eitthvað sem ég tala svolítið um í bókinni, bara svona mín persónulega vegferð aðeins öllu það, það voru byrja að koma alls konar einkenni fram, ég hugsa náttúrulega að ég hef verið bara komin langt með hérna, forsýkusýki örglega á þessum tíma, sko borðandi hérna, alla þess að geinera og endalösta einhverju pasta og tómassóssu og, og bara unnum kolvetnum mikið að sýkri. Hvað kallar er forsýkusýki? raun, ég tala svona um forsykursýki eins og biðstofan hérna biðstofa sykursýki 2. Ja. E, og þetta er rosa áhugavert þegar man ferra kafa ofan í þetta að e, forsykursýki og eitthva sykursýki hljómar eins og bara einhver langt leitur sjúkdómur. Mm -hmm. En forsykursýki og bara léleg blóðsykurstjórnun er tölulega algengari heldur en við gerum okkur grein fyrir. Eitt. Mm -hmm. Og ég meina að það er talað um eins og að nú er nú erfiðara að fá einhver tölur um þetta hérna heima en að það er talað um sko af vandargjörnum séu í raunni það sem kallast svona hérna, vera með metabolic dysfunction bara svona efnaeskifta hérna örðulega eða þannig mm -hmm. og, og það er í raunni bara þetta insúlín viðnám insulin resistance og, og þetta er að mínum mati risastórt vandamál út af því að menn eru svona tengjaðir meira og meira við að þetta gæti verið einn stærsta rótin bak mikið af lífstjúkdómum sem við erum að dýla við í dag. Er ekki, er ekki rétt hjá mér insulin resistance eða insulin viðnum sem við mikið talaði mér sem svona bæði hjá nútímalegum læknum og líka bara fólki sem er að velta fyrir sér helsa það er ekki eitthvað mikið verið að mæla þetta hjá fólki eins og í Íslandi? Nei, alveg líla lítið sko þetta er náttúrulega af því sem ég hef séð að, að svona ríkis, eða hvað maður segja bara svona helbriðisgeirinn hérna Hva, hvað maður að kalla þetta er, svona, vestar hennar er alltaf svolítið eftir á í þessu og maður sér svona að það eru, hérna, svona, framsæknir sérfræðingar sem eru alltaf komni svona skrefni lengra hitt tekur alltaf lengri tíma, þannig að mínum að þið er alltaf lítið fara að spá í þessu að mæla blóðsikurinn að fylgjast með eins og fastandi insulín gildum og... Túlspunum verið að gera svolítið mikið af því? Ég var nú að mýr mikið að sjálska í í blóðsykrunum. Ef að ég er að hérna fara núna bara að láta prófa með blóðsykrinn, er það að ég að þar sést bara yfirlit þannig að man fer í bara og þar kemur einhver eitthvað gildi og það er bara sagt út frá því Jú. hvar, hvar, hvar glúkósin í blóðinu er staddur. Jóh og það er eftir núna að fá sko þar er rauninni bara gagnlaust. Þú ert eiginlega að fá bara svona snappsótt af blóðsykrunum. Um, og er það að ná á í fastnanda ástandi þannig að, það það að sjá fá svona snappsótt hvernig blóðsikurinn er í fastandi ásandi ef hann er hækkaður og þá er það náttúrulega eitthvað til að skoða nánar en það sem ég vera að vinna með er það sem kallað svona sílesandi blóðsikursmælir mm -hmm. og þá er þetta bara lítið tæki sem þú smellar á handleikinuður og þá sérðu bara blóðsikurinn í raungtíma bara allan sólaringin og, og getur bara fylst með í rauninu öllum sveiflum sem komið í dag Hvað verður með svoðum svona tæki? er ég er að vinna í að koma til að, að vera til að prófa svona. Já, við hérna er að vinna í að koma þess inn. Hana rugla í svona lok janúar. Komi ekki kemur þau gælskornin í ljósi en af því við erum rosa miki með þetta við væri kanskje eigum að tala meira um það hérna með þetta svona one size fits all að það getur velurð þú að þúrist einn kolvetna gjavi reyfi rosalega mikið við blóðsögrinu og sé ekki góður eitneinstakling miklu minna fyrir eitthvað annar Já, þetta er algjörlega það sem búið að koma í ljós Má búin að heyra þetta frá sko, bara svona mörgur sérfræðingur sem ég fylgi að, að allt þetta um, þú veist, að, að við þurfum að um, svona persónu gera mataræði, að, að fólk breyðist mismandi við mismandi mat Og svo þegar maður sér þetta svona klift á skori ég er búin að vera að nota fólkið kringum mig sem svona tilhurnadýr mm -hmm. og smellið sem mæli á, á fólk og berað saman við mínamælingar og þú sérð það bara klift á skori að, að það getur verið kolvenni sem að bara hreyfa sko, eiginlega ekkitum mælinum hjá mér mm -hmm. og það ríkur upp hjá næstum mönneski. Er það e eitthvað matvara sem þú hefur prófað sem kom þér á óvart að hafa því minni áhrif á blósikurinn en heldur en um þú hefð hunang var rétt að þessi prófi. Ég hérna, það kom virkilega óvart. Sko ég prófaði að borða bara hreinar 2 matskeirr af og þetta er hátt því sko 70 eða 60 eða 70 g af bara hreinum sykrí. og einu. Og blóðsykurinn varlla hreyfist við það. En svo hef ég séð öðrum að hann alveg ríkur. Það er En þynn blóðsykur hreyfist hann mikið við að þú hefur tekið 60 70 g af annars konum sykrum, svona hreinum. Ég ég prófaði, sko ég virðist höndla kolventni þokka lei ég próaði hérna mjög svona sæta ávæsti ég elska ananans mm -hmm. þannig ég prófaði að borða alveg bara heila risaskála ananans eh uh, gerðist lítið hreddist lítið uh, það sem hefur mest svona, sem kom mér mestu óvart var ég borðaði eh uh, bakarísmat mm -hmm. bara uh, hérna ja allskona bara bakkelsi og þá var ég í týpa 6 klukkutíma bara í svona rúsíbana Bara, og ég borðið ekkit meira þess að næstu sex klukkutíma, samt að blóðsýkurina sko ferðast upp og niður hérna í tæpa sex tíma bara upp og niður? já, já, fóru upp, aftur niður aftur upp, aftur, aftur niður alveg örgulega fjórum, 5 sinnum að gegnum þessu sex tíma það var alveg svolítið svona, svolítið æjópenir upp á sko O og, og ég fann eillegt ekkert fyrir því á meðan þannig. Ég var bara hérna út dag, ég var að smíða pall út í garði. Akkó. Okay. Hann ég var meiri saga þokkalega aktívur. Mm -hmm. Og og fann ekkert sérstaklega miki fyrir þissu en svo bara kíkji á þetta og þetta var bara að vera í í sveflum. Mm -hmm. Og og þarfn erum við í raun að setja svona alveg óþarfa álag á líkamann. Hann er mm -hmm. auglæsla að að ströglast svolti þarna. Eimitt. Við að írunni vinna og sigrinnu sko. Eimitt kva þegar þú sagð af því að við byrjuðum þessa blóðsýkrumala því ég spurði með forsykugusýkis kom mm -hmm. þér þú fyrir einstakling sem að hugsar ja ég hef ekki ég hef, ykkur svona forsykugusýki og annaðra ræðum hva hva hvernig munt þú segja væru svona auglýs einkenni að það gæti verið í gangi á einstaklingi sko svona byrjunar einkenni þetta getur verið rosalega lengi einkenni laust sko Eimitt. svo byrjunar einkenni þá er það bara klassíska svona orkusvæplur þú veist að fá hérna í orku, þú veist, mikla þreytu allt í einu um, það, það getur stundum verið til dæmis, ef þú ert með óreglega blóðsíkustjórnir, þannig getur stundum verið að þú sett vakna á nóttunni, þú veist, þá er að koma alveg bara svona niðursveifla í blóðsíkurnunum sem, sem að, hérna, vekuðu upp um, hérna, svo getur þetta verið hausverkir, mikil þosti mm -hmm. og svo verða þið alvarlegur, alvarlegri fyrirunni lengra þá svo leiðist það inn í, í þetta sko. Kom komu komðu þú segir nú eru við nátt að tala maður þarf alltaf að taka þetta fram við erum að tala hérna saman og koruður og okkar erum með lænisvæði. Nei ja ja, erum bæði búin að velta þusam hlutum miki fyrir okkur og þú eru grella mun en ég. Veist, uh, hversu miki er hægt að snúa þissu við? Þar að segja því við við sagt við fólk við erum nátt bara með og þetta er með blóð mest gaman að tala með þetta með blóðsúkrun um hvernig heilbrigðiskerfið virkar. Mhm. Mm og það er bara sem sem, einstakling sem greinast með sykursykki 14. águst 2019 að 13. águst 2019 var það þá ekki með sigur síki mm -hmm. eins og þetta sé svona annarkort eða en væntanlega <laughs> var einstaklingunum búin að vera í 50, 15 eða 20 ár að búi þess að sigur til mm -hmm. en það er bara, þú veist þröskuldurinn er hér og hérna kemur greiningin en það eru rétt undur og það bara sleppur við skilur Já kommitu þú segir væri hægt að snúa þesu miki við þar að segja er hægt að snúa þesu við eftir að manneski er kominn inn í security 2 eða er þá er man þá kominn í point of no return sko eins og ég skili að þá er klárlega hægt að, að snúa til baka að í hérna, draga til baka eins og security 2 Já. allafana á á byrjunastegum en máli var nátt að klárlega grípa inn áður en það kemst þanga kemst og Það er að af, af minnir einslum af því sem ég hef séð að þá er bara, það lefa mér að segja það sé líla auðvelt að í raunni bara snúa þessu við á mjög skömmun tíma og, og mér finnst svona mjög skrítið og bara áhugavert þegar maður er að sjá sko maður að lesa frá þessum sérfrængu sem ég fylgi hversu skýrt hengsla er á milli lélega blóðsugustjórnar og þessu hérna, insúlin viðnámi mm -hmm. og eins og kjart og aðeinsugdóm Ein sem mitt. er eitt bara stærsti stærsta hilsúfarsvandamál bara mitt. sem við lifum við um, og þegar við sjáum að samanskapi að á sko kannski þrem-fjóru vikum getum við gert bara brjálaðislega breytingar mm -hmm. bara með því að taka mataræði í gegn og ég tala nú um ef við myndum bæta við streitustjórnum og betri svefn og, og svo framvegis Einmitt. en bara svona innfalda lífstilsbreytingar og, og þetta þarf ekki að vera neitt brjálaðislega drastist en, en að taka út hluti eins og viðbættan sigur, unnar, fræjóljur þú veist, mm. svona hluti, vinna aðeins hérna, á streitunni bara með því að innlega á hvenar öndunaræfingar eða temjaðir einhvers konar Einmitt. svona leiðir Þetta eru svona bara mjög basic atriði og maður, maður hugsa bara ef að fólk hefði sko, eða verið meira lagt upp úr að, að koma þessum upplýsingum áleðist í fólks. Í staðin fyrir að stökkvalta bara á klassísku leðina, svona vestranu leðina, bara að grípja einhverja pillu eða einhvert plástur og, og bara svona íta vandamálunum til hliðar. Að bara svona taka þetta sjálfur svolítið föstum tökum og og byrja að gera eina eða tveir breytingar. Það er mitt, að því að ég sná um það sé ég ætlaði af að ég ætlaði auðinn hátt að, að veist, gera lítið úr þú sé ég hef hérna verið svo heppnæmur með frábæra læknar á gegnum en ég man sná um það er ég var ákveðinn komen inn í fór yfir línuna í streitu og og, og öllu því að þá þegar mun sná um í fyrst þegar í fyrsta skifti þurfti að byrja þetta að lyfja eitthvað einn fara taka kvíðalíf og allt þetta þá hefði verið rosa það hefði verið rosa þakk klótt ef ég hefði með einhutt sem hefði sagt við um, mig Ég þarf nú aðeins að fá hérna líka tékk tjek tékklistan yfir og kannski erða einu með þetta hérna þetta kolvetna hérna, rúss sem við að setja það í hérna kannski klukkan 9 10 kvöldin. Mhm. Mm þá getur við að fá okkur svefnunina mm -hmm. á að fá þá ertu bara búin til fight or flight ástand sem síðan nýtir undir allt þitt, skilurðu. Það gæti bara verið að það myndi skila mun meira heldur en kvíðalef skilurðu. Já. Ja, algjörlega sko, skilur. Án þessa þú veist að, þú þá að með en bara þetta af því síðan þér af því að, og sé bara opinskára, síðan eftir kannski vera á sem lifjum í dóldið langan tíma þá er bara svolítið erfitt þá er líka með norðin vanur eða, þá, þá er miklu meira mála að snúa við mm -hmm. Já, vi, að mínum við svolítið farin að sko, við erum ekki lengur að líta á lif sem tólinn sem þau eru þetta er meira Einmitt. orðið svona einhverjar hægjur sem að sko, við erum svolítið svona farin að, að trýta lif eins og við séum að fæðast með einhvern lifjaskort Skilur, Einmitt. sem Einmitt að, að í fl og og ég meina líf frábær og bara eiga sinn stað og, og stund sko. en en eins og séðir ég held að vantii soldið meira þessu hjá mörgum læknum að að koma inn með þennan lífstígsvinkil samhliða mm -hmm. út af því það er langtímalausnin hittir kanskje tól sem hann notar til að hjálpa þeir að komast áanga. Þetta er roslega hérna þetta er rosleg ormagryfja þar sem man fer að fara ógn í hana sko þetta Já, og og veist, að helsu sko. þú ert í bókinni við erum búin að tala svolítið um sykurinn og ég eymið hérna af því ég er einn af þesm gæjum sem þarft svolítið oft að gera sömu mistökin aftur og aftur. Það er því ég fann alvi í covid að þá ég heldi inn í ákveðnum vunum mjög vel. En en eins og með mataræði að þar á ég til bara allt í einu byrjaði ég að slæta og svo einhvern einn vanarnir fara að, að stilla hliðar mm -hmm. og svoltið einn vaknaði upp bara 3 mánuðum setna og þá bara her shit. Komur út bara slæta allt of langt <laughs> Næsta sem að þú tala svolítið um erum græmendisóri mm. Það er svona eitthvað sem að ég eiginlega forðast að tala um við fólk. Nefnir ég vita að það sé komið sko þangað að það er búa að tósa sigurinn yfir eitthvað svona vegna þess að það er maður að koma eitthvað sem er bara í mitt svona að þú veist það er fólkið það er í svo mörg. Já. Þa, það er algjörlega vandamálið sko og, og, og það líka eitthvað einn auðveldari með sykurinn af því það bó að segja þetta svo mikið við okkur í svo langan tíma. Mm -hmm. Sykur það er síæst í gegn. Bara, heruðu, en bara er það ef það er eitthvað eitt sem er svona meðaltallegast verst við mataraði hjá flestum þá er bara of mikill viðbætur sykur skilurðu. En hitt er eitthvað sem að ég held að það sé svo mikillt minnlætu fólk sem er búna að kveikja á perunni með græmtir sóleyndarnar sko. Já alveg klálega, sko. Þetta er þetta er blind spot í bara hollu mataraði sko. Ehm um, ef við hversu lengi ég er búið að predika þetta með sigurinn mm -hmm. og, og núna fyrst er það svona að ná einhverju alvöru festu mér mm -hmm. finnst bara synd að synda að þau horf að horfa upp á það að það verið sama sagan með, með þessar unnu um grænmetisólýr að því nú, það fyrst sem fólk hugsa bara hvað er á grænmetirholt grænmetisólýr hluta að vera hotlar já Ja, ég held náttla að hluta til að hafi þetta verið bara hálfgerð svona eitthva markaðssetningar stunt sko. A mm -hmm. kalla þetta græmmet sóljur. vegna þess að í rauninni tengist þetta græmmet ekki neitt sko. Nei. er mjög, við, erum við, við erum með við erum með, na, við kallum græmmet sólivi sem er holl og ólívvolía. Já, algjörlega. Og venjulei manneskja gæti ekki gerið engan greinarmenn á og, og sólblómolíu. með skilst að ólívur og eins og avokado avokadoolía. Já, skilst að uh, þetta bæði séu áugustar. Já, og og eins og kókósolía líka kókós er áhæstur ja þar sem er náttla sameiglegt með þessu þræinu ja þar er náttla hneta <laughs> þar sem er sameiglegt með þessu þræinu hérna kókós hérna netuolju, og olívu ólífum mhm mm það þetta eru allt saman fyrirbær ef du komur náttúrunni sem sagt avocado, og ólífa og hnetur mm -hmm. sem eru fyrst og fremst fytur. ja Og með hann að grænmeti eru náttúrulega ekki fyrst og fremst fytur. Nei, það er rétt. <laughs> en en svo er Þann sko... Þannig að það er kannski náttúrulega að gera ólíu, ó, ó, ólíu úr einhverjum sem er fyrir það fyrsta eiginlega ólíja. Já, algjörlega. Már að segja fytta. Og svo er það líka snýst þitt um sko bæði er auðveldarærun að ná ólíin úr, kannski, ég veit ekki með avokadóin, en allá hana úr eins og hérna ólífum og, og kókosnetum. En svo er það líka uppsetningin, eða þess að samsetningin á fétunum og þess að samsetning, samsetningin á þessum græmitrólíum eða fræólíum, eins og ég kalla þér. Hvað eru slæmu græmitrólíunar? Um, það eru margar, sko, í grunninn það sem við erum svona sjáinna heima að það er, uh, hérna, repiólja, solblómólja, uh, sojiólja og svo eru fleiri eins og þystilólja og hérna, kanóla á ensku. Já. Þetta er svona helstu. Já. Og hvað er það sem er svona slæmtveður? Sko það eru nokkri hlutir raunni í, í grunninn er þetta að þetta eru hérna, að mestu leiti fjölómetar fytusýrur mm -hmm. sem er bara gott að blessa og það eru að sama eins og við fáum í fisk, fiskur, hérna ómega þrýr það eru mm -hmm. raunni fjölómetar fytusýra vandamáli með það bara er að þetta er rosalega viðkvæmar fytur og það eru viðkvæmar fyrir súrefni hita og byrtu og vinsluferlið á að ná til dæmis úr repi og ná úr hérna, sójabönum eða, eða solblómafræðum að ná olíinu úr og hann í flösku er rauninu rosalega ónáttúrulegt ferli og það krefst gríðalera vinslaðferða og, hérna, og tækjabúnaðar til að mm. er rauninu komissu og hann í flöskuna og, og við það ferli að þá verður olían fyrir hýta súremni og hérna, yeah. byrtu í frekar miklu mæli og minnskilningurinn er, er sá að, að þar er í raunni bara að að þránna eða oxast í þessu vinnslufelli mm. og og þegar það er oxast að þá byrjaðir að vera vandamál og, og og byrja búa í raunni hérna til svona ákveði bólgu ástandi líkamannum og, mm. og og svo við setast stað þetta kallast í raunni svona syndurefna stormur sem setast stað í líkamannum. Já. En væri ekki sameilegt þó með þessu tönnu og uh, og of, of miklum viðbæturnum sykrí og sían þessum olíum að þau bæði eru að búa til bólgu ástandi jo algerlega sem er þá kanska svoltur svona er það ekki líka annað svona er er að tala um bara eitthvað sem ætti ekki að vera svona grunnmæling sem allir ættu að geta farið í þú veist það að það er að skoða insúlínsvörunina þína og bólgu statusinn á líkamanum hvenn er þetta að skoða bólgustatusinn á líkamanum af því nú er svo mikið talað um það í heilsu of mikla bólgur sé búa til rosalega mikið lífslífsjúkdómum og veseni mm -hmm. Það er nokkur hérna nokkur mismunandi hátt hætta mæla það er ein mæling sem kallar C-reactive protein Já, sem að veist, og þetta er bara eitthvað sem þú getur farið í blóðpróf og og fengið að sjá hann þar. En ég myndu algjörlega ef ég fær í blóðpróf að fá að sjá hérna þetta er í raun bara bólgu ástandi, mæla eins og C-reactive protein eh uh, fastandi insulín hérna, mæla blóðsykurinn. Þetta er að mínum mati eitt af mikilvægæstu bara svona eh uh, vísbendingunum um hinsu ástandið og, og til að plöggga þeim hérna hjá Greenfit. Já einmið. Þau einmið hérna byrjuðu að að vera með svona mælingar. Ég hef alltaf eftir að fara til þeirra. Er þau þó þau, þau þau mæla þetta? Já, far ferði í svona allsherjar blóðmælingu og hérna og, og, og svo er líka mældt eins og hérna grunnbrænsla og, og þú ferð í svona VO2 max og lóðuðu sett út eða? Nei, hérna, þetta er sameynd skilt mér. Já. Hérna Þetta er í myddinni og svo er þetta rétt hjá þeim þannig, á á snorrabrautinni heldur mm. og er þetta mælt og svo VO2 í þortu látið fara hlaupa með grímu er ekki og hérna svona hálgert þrekpróf og þar hérna færði innsinn inn í eins og grunnbrensluna þeina og hversu hérna mikil hlutvarslegu var svona brenna af og kolventnum og, og svona svo viðs og ég fór í þetta um daginn þarna færði alveg bara svona magnað innsinn inn í og, og og sérstaklega ef að þú sem er vel að sér í þissu og, og kann að lesa úr blóðmælingum svona kanskje út frá aðeins öðrum inkli heldur en heilbundin heilbrigðisstarfsmaður myndi gera út af því að a mínum mati er er að margur leiti sú svona sínpinn úr allt. Mhm. Mm um, þannig að er það ekki líka sko því ég er meira frábær en heimilisleknir sem ég mun trakta með oft sko þegar fólk verið blóðbrúu þá fyrsta er af því að það er dýrt. Það er ekki hakað við fullt af hlutum sem að í raun var oft rétt á að láta að mæla. Nei. Þannig að það vantar bara þá hlutir inn algjörlega. Og síðan er oft bara eins og með vítamínin og annað að þau eru bara ef þú ert ekki undir mörkum þann að þú ert í einhverum bara verulegum skorti að þau eru bara að hafa bara hakað grænt bara fínt skilfi. Já og þetta er eitt að líka vandamálunum sko, að hérna bæði það að sé ekki meira því sko, að að áðurna inn komin. Nei. Það þúst að að fyrir fólk til að, hérna, fá insyninni sína hilsu með eins og svona blóðpröfum e, bara svona ástandskoðun. Í staðan fyrir að fara þegar allt er komið í rögl sko og þurfa þá að eru einu bakk út að einhverju sem er kannski bara orðið á sein. E, síðan held ég að ég hef nú ekki farið í svona hefbunda blóðpröfu nema bara hjá þeim hana í grínfitt. Mm. Þannig að ég þekki ekki nákvæmlega hvað er hvað er haka við. Nei, nei, nei. En En mér skilst það í mörgum tilfell að vanti hlutið eins og jáfnvel bara fastandi insulín og, og annað. Og, og eða úrst að skoða eins og kólestról og, og hérna, þú veist, eldi eld og hátí eld og allt þetta, þá finnst mér krúsjál vera með fastandi insulín, bera það saman, mm -hmm. út af því að það er að fara að hafa áhrif á í raunni kólestrólið í blóðinu og, og, og hvernig það í raunni, sko, hvernig líkaminn bara funkarir í kringu það. Hvað að þau eru um konur í kólestrólið? Há Enn einn pælíkinn, ég, ég byrjaði að pæli í hilsu og byrjaði að fara í ræktina á, á hérna, low fat tímbylnu, mm -hmm. sem núna náttúrulega er bara svolítið, það er bara, núna er eiginlega bara allir sem var eitthvað í hilsu bara heyrðu bara ert að grínast hvað rugl var í gangi. Mm -hmm. Bara að taka út allt sem heitir fitu og sturta sígrinn í staðinn, frábær fyrir rugl. Já, akkurat. Skilur þannig að við erum búin að fara basically frá því að þá voru aðalviðmiðin yfirleði að bara komi hérna og forsíðunni og Time magazine bara myndar smjörklípu bara itis mhm mm sem er við höfum alltaf haldið að hjartasjúkdómar snúust um að fólk sé borði og mikið af fitu mm -hmm. sem er svolta komið í ljós núna er ekki rauninn en samt finnst man svo sérstaktt að að það er enn hérna eins og landlæknisembætti enn þá með þessar gömlu ráðleikingar að að takmarka mettaða fitu En sem að mér persónlega finnst bara búbredi. Nei, það er ekki að bóta og ákveðnir, ákveðnir á hvenær á hvenær sérfræðingar eru en þá skoðun sem sko ég er alltaf, algjörlega ósamála. Já, ég myndu alltaf koma með einfa sko af því ma fer eða ma er eða bara oft bara okay, þetta er ekki kanski vísindi en þetta er mikið common sense. Hva er þá fyrsta sem við látum ofan í okkur þurfum fæðumst. Það brjóstamjólk. Brjóstamjólk mm -hmm. er 50% Er mætti vita verið ræðræðilegur fyrir okkur. Mm -hmm. Þá væri þetta ekki þetta fyrsta sem væri að fara inn í skrokkin þegar allt saman er að vaxa og þróast að þroskast. Það, það er er mjög, ekki verið, sko. getur ekki verið. Sko. Og ef við hugsum til baka sko hérna og þ þetta er svo na sem mér finnst uh, mjög mikillegt að taka og og ég tek sjálfur að að sko líta á hlutina út frá þróunar svona miði. að vera saman með öllum nýjastu vísendum sem er að koma út og því að auglæsla höfum við þrifist í langan tíma, það sem erum við hér Amen. og ef maður hugsa sko að fyrir einhverjum 100.000 árum að við höfum ekki aðgengjað neynu veist, neyni yeah. heilberið þjónustu eða, eða neynu þannig að, en samt sem áður að þá að komist við af og bara með þókkalegum árangri og ef við hugsaum sko að í gegnum síðastu síðastliðin sko 100.000 ára að þá höfum við að miklu leiti verið að stóla á e, hérna dýraaförðir sem eru mjög ríkar af, af mettarifýttu Og að, að segja núna að á síðustu sko, tæpum hundra árum að, að koma þá með þessa hugmyndum að mettu fytas ég að valda hértu á sem er að koma upp á síðustu 100 árum, veist, er þá að byrja aukast, en samt erum við búin að borða að metta það fytu síðustu hundra þúsund ár. Ekki Síðan líka bara spurning, hvað ár hefur mettu fytu á líkamann ef hún er borðuð eins og hún hefur verið borðuð í allar þessir árhundruðir og árthúsundir mm -hmm. eða var alltaf yfir komin á diskiðin mettu fyrir þetta með fullt af sigri Akkurat. það getur bara verið að vera sé allt hana mál og, og þetta er bara málið sko það sem er verið að stóla á hérna, eða það sem er verið að skoða miklu leiti og, og, og þetta gerir svona næringavísindin svolítið brengluð eða svona kannski bara erfið er að það eru þessar faraldsfræðilegu rannsóknir mm -hmm. sem er verið að horfa á ek hópa fólki þú sést hérna kannski bara mismunandi lönd og og hérna sjá hvað þeir að borða eða þá að það er einhver svona spurningapróf þar sem þú færð bara hérna, spurningalista og þú spyrir hvað þeir að borða sko liggur við 1 2 3 ára aftur í tíman Mhm. Er nota gríðarlega hérna mm -hmm. En það verð að bera þetta saman hérna og sem samt fá að vera sjá okay, hérna, þetta land borða þetta mikið kjöti og hjartað að sjúta méru svona háir, mm -hmm. en það er oft ekki verið að takin í reikningin hvað er fólk að borða með þessu kjöti, hversu mikil er sigurneslan, hversu, yeah. yeah. hversu mikil er neslan á þessum unnum fræoljum, hversu miki er neslan á unnum kolvennum og allt þetta, hversu mikil er þetta fólk að hreyfa sig, er það verið að, að reikja á, þannig að ofta tíðum að þá vanda svolítið að sýkta sko, þessar hluti út. Og Svo... vanda málta líka oft inn í þetta er að það snýst ekki bara um hvað við borðum heldur líka hvað við borðum ekki þanna þúist gæti verið tvær manneskjur af því eitt er svona siðferðilega umræðan um, um dýra dýraút og allt það þar er annar umræðar mm -hmm. en ef við bara að tala um heilsu þá gætum við verið meina manneskjur sem er hérna eh uh, karnivor borðar bara gjöt mm -hmm. og svo er annar manneskjar sem er bara hva kallar að bara frúterian eða eitthvað borðar mm -hmm. bara óvisti og þær eru báðar rosa heilbrigðar og eru að hnakk grífast um kort sé betra kort en, en báðar eru ekki að viðbætans ykkur, ekki að borða unnaroljur, ekki að borða aukaðefni og ekki að borða drast. Og, og ég finnst svona sko, sérstætt hvað við eða svona hefna, fólk innan þessa svona næringaheim svo allir sem er í sínum einhvern veginn búðum í sínu hotni að við séum svona mikið að rýfast um hvort sér betra í staðinn fyrir að tækla fyrst þessi undirstuð atriði sem er bara að taka að lámarka ruslið, koma því út um so getum við farið að spá við sko, er betra að að sleppa öllu köti og vera vekan eða að bara barköttu af því að að líka einmitt er síðan síðan er þessi spurning sko að þeir sem síðan eru þá er bara eitthvað sem er svona að þú að segja og erfið að viðurkenna því það getur bara verið ég þekki mjög mikið af fólki sem er eða hefur verið vekan eða vegetarian og af öllu þessu fólki myndir ég segja ég þekki svona 2 til 3 manneskjur sem hafa verið á þessu mataræði, að þessu mataráði og eru í alvarnar bara mest megnis reynd græmmet og áhversti mm -hmm. og kannski hérna, þú veist, og bara, bara reyna fæðu mm -hmm. því miður er það bara þannig að veist, þegar eitthvað er komið í búð og er pakkamert vekan þá er það bara rúslega líklega mjög óholt Algjörlega og, og það því, er mjög veist, algengt eins og í, í veganvörum að það séu ymmit þessar unnu fræjáliður Já, bara mikið að un, unnu dóti til að reyna að láta að bragðast eins og kjöti sko. Akkurat, já, þ þetta er algjörlega vandamál sko og fólk sem að stekka kannski vagninn sko eins og með bara öll matarið og alla svona matarkúra þetta er hugmyndin um að þú varir á þennan vagn og nú gerist eitthvað eða sleitt hvað, hva, sko, þegar maður fer honum í þess að grifju að skoð, ég manna þetta í mér þar sem að ég varðið mitt, nú rosa mikið að bara reyna að vera alveg bara, perfect skil, mm. þá, þá, þá brá man þess og mikið, það var bara hvað, hér er netupóki bara, svo, sýkur eir 420 er ekki hægt að selja hneturðan sem er búnaðar til síkur skýllu bara fatna man bara hvað er rosalega mikið verið að setja af aukadóti í mat. Mm -hmm. Og ma skilur þó þar sem að er ma er ma hugsar út frá sjónarmiði sko framleiðandans. Ymeina sykur verður til þess að þú borðar meira af vörunni. 100% kaupi meira og um hon verður meira ávinabylndi. Ymeina þetta er nota bara business ja algælega þetta er bara business og þessuna er heldi ég undir bara neitandanum komið sko að ákveða langan mig að sko hugsa um heilsuna mína sem ég held að í grunninn flestir Útla. hafi áhuga á og, en þá að hafa sko bara upplýsingarnar og tólinn og í að mínum mati er sko öruglega alstaðarin þar sem þið er tekið sérstaklega eftir þann að Íslandi er að við erum með bara svona svoltið brengla hugmynd um hvað holtmatarið er mm -hmm. og sem er bara búið að koma úr alls konar áttum fitnessgeirinn kemur inn stert og þá er, eru allir einhvern að detta á, á þann vagn, halda það sé lausnin og, og svo náttúrulega hug, þessar hugmyndur um alla þessar kúra sem geta fyrir marga verið bara mjög fínir og, bara er og, mm -hmm. og veist, eru bara tól um, en það er alltaf þetta allt eða ekkert hugafara og fólk hugsa einhvern eins og ef að ég fer ekki all inn í, í þennan matakúru eða þetta, þá get ég bara alveg sleppt þessu. Í staðan fyrir, fyrir að sjá að þetta er bara þessi, þessi langtíma vegferð, þar sem þú ert bara svona einhvern veginn að, að reyna að halda þér á brautinni mm -hmm. og ferðu alltaf svegi í staðinstið liðar, jú, jú. en bara einhvern veginn keira áfram og, og, og, og ert á þinni braut, skilur þú veist, og ert bara að, í rauninni að eða, eða snýðir þitt mataraði og gera það að hollumataraði. Já. en ferðu ekki á eitthvað eitt tilbúi hóttmataði, það skilur einnig. hvað það að fara og erða ekki líka þannig að sko, að því það sem lómar oft kannski ítla fyrir fólk sem er að borða óhótt sem er einhvern veginn bara svona þetta er bara, þú veist, ef ég á að ég að í þetta þá verði það að vera perfekt mm -hmm. það verður að en einhvern veginn er þannig Að þú þystir það þú horfir á tímabili þitt með pítsurnar og allt þetta skiluru svo virkar þú nú bara eins og líkaminn sé mjög góður standi í dag mm. mamma einn var í viðtali hérna hann var águrst að mm. og hún sagði mitt bara ég skil stundum ekki sko eftir ég er búinn að fara að láta son minn taka mér svolti í gegn og svona þar ég ekki hvernig ég er bara á lífi eftir allt rusli sem ég búinn að gera mm. skiluru að, skilur. að einhvernig erum við samt alveg góðir mat eða hann er komi í kerfið okkar allan daginn alla dagara algjörlega. Ég meina, ég, ég lít á það svo að þú veist það sé svona, gullna reglan sé að þetta 88-20 og ég meina ef að líkamin er mjög helbriður, mm -hmm. þá ræður hann alveg við áreiti Já. á tilskó maður þarf ekki að vera bara eins og einhver munkur í klostri sko. að samaskapi myndi ég segja að ég sko, upplýða svolítið sjálfur og hef séða hjá öðrum að líkamin einhvern veginn bara ruslinu Og þú þú fattar ekki lengur hvað líður í raun illa. Þú varst svo vanur því að vera kanskje alltaf með loft í maganum eða vera alltaf hérna með með einhver að væga magakrampa já, eða, já. Veist, vera alltaf svona þreyttur og, og ég, bara líka eins og hérna fólk sem er að þjálfa fólk sem er rosalega styrst, Það gerir sig ekki grein fyrir að alveg hvað að er styrkt út af því að það var bara oruð svo vant því að vera í sínum styrda líkama. Það er ekki fyrir það að sko færð aftur þú fattar það er góðu þú og ég held að bara í daglu amstri við erum alltaf einhvern veginn að, að drífa okkur og við erum bara mæti vinnuna og sækjabjörninn og, og bara, þú you veist, know, fljótandi svona svolítið í gegnum lífi, án þess að stoppa og spá og bara svona í rauninni stoppa og kannski bara vera í líkamanum sínum Ein, og svona upplifa eins hvernig líðum er í líkamanum mínum ja. og þetta hljóma kannski svona hálhipalega en Þetta er þetta góðu punktur, sko, því maður fyrir að hugsa, þú veist, að því ég er bara eins og núna, þú veist, að því ég vil nú trúa því að svona, svona grunnlínan mín sér komin á fínan stað, því ég er með ákveðna hluti bara uh, vel yfir meðalagi, en síðan er mitt komið sér tímabil eins og bara náttum sumar bara að þetta podcast og rosa viðbröð og gaman og mikið ger og græja og bara mm -hmm. á fullu og eitthvað og þá byrjar eitthvað svona skipulega slæta og allt í enni er mitt komin bara með svona, ja, bara eitthva hérna, mit ekkur svona seigdeyngur í maganum og einhverir vindverkiir og eitthvað og það bara veist, aftur, aftur, aftur og aftur og aftur og það er það svona heit, og þá er það svona eitthvað ja hugmyndin okkar gæti þar ja bara eitthvað amr í maganum við þarf að tékka til læknis síðan frá þessar líkaminn er að seigma rétt ja akkrar Ge, þú getur verið þú veist, er, ég, hérna, er ég að borða hratt og taka allt of mikið af lofti inn þér í borða uh, er ég búinn að borða eitthvað tiltekna fæður sem man bara höndlar svona illa vantar að ég taki tíma í deginum þar sem að ég er bara anda djúft í magan og leifi öndunin að komast innan niður þannig að sé að fara smó súrefn og næring inn í inniflin mm -hmm. líka minn er alltaf tala við okkur algjörlega og, og það er akkur þetta að að vera nú meðvitaður um sjálfa þig til að heyra þessi skilaboð sko mm -hmm. og að taka þá til einhver aðgerða þú veist skoða hvað það geti verið fyrst og fremst í lífstilum sem mm -hmm. þú getir eitthvað þurft a eins og þetta sko þú veist ég meina lífið gerist alltaf fyrir okkur það mun alltaf koma einhverr svona einhver streytutímabil og álagstímabil og allt það og stundum snýst þetta bara um að, að finna eh einhverra smá svona reglu í óreiðunni skilurðu að það getur líka verið mikið heilbrigði þó aðu sést að, að upplifa einhverr einhver smá hérna meltingaeinkenni eða eitthvað sem er óvantið segðu hérna þessar vanur að að vera með svona einhver ákveðinn einhvern ákveðinn er brálað á násta tímabil. Það gæti verið bara heyrðu okay ég ætla að vera alltaf kominn upp í rúm bara fyrir miðnætti. Þú veist ég reyna alltaf að tryggja ákveðinn góðan svefn. Ég ætla að reyna hérna að lágmarka samt sekuneysluna. Þó að það sé, hefna, að sé hérna bráðla gera. Ég ætla að reyna að passa að þú borðar ekkert, þú veist, að að ná allmanna tveimur máltíðum á dag. Þú veist eitthva svona til að bara En er ekki líka út af því maður, maður, maður, maður því sem maður sér svona núna til dæmis Já, og það og við erum að breyta öllu í einu já, já. En það sem ég tók eftir er að þú byggir bókina þann upp að hérna eins og þú byrjar þarna fyrsta talun um bara viðbættan sykur og kannski kvíkkkveit og það. Mm -hmm. Og svo eiginlega ertu svolta að segja svona bara þúst taktu síðan næsta kafla þeruð búna vera í þí kanske í smá tíma. Já. Og ég af því maður þó maður vita allar þessar hluti, séðan er það ekki sem við getum aðeins farið yfir þetta eftir bara það er ekki nóg að vita það ja <laughs> ég veintrausa mart sem fer ekkert allta vartir. Það er fyrsta skrefið sko. og bara eins og fyrir mig þegar ég les þetta þá er svona ja er ég ætla að prófa að taka núna tvær vikur þar sem ég er svona tek þetta svoltið mm -hmm. Og bara síðan í lastan kafla þá er ég búna að tosa viðbætta sykurinn niður skilurðu. Ah mm -hmm. okay þúrt gó, og, og ég ætla bara að byrja þar. Ég ætla að geta verið flækið þetta neitt meiri í bili. því fann ma það var komið að áns hau komið yfir línunina en skilur. En svo sem eðlilegt, ég meina jólinn og allt það og mm -hmm. og maður fer eðlilega út af sporunum. Ég meina ert með jólamatinn og sikraðar kartöflur og mm -hmm. þú veist alla græjur. En en einmitt bara að, að sko, sem ég held að þú sért alveg klárlega með þó að þú talir um þetta að, að þú veist alveg að svona sko kort nokkra vikur eða mánuður þar sem komin út kominn út af svona út af sporinu. Kant alltaf að þú veist þosar sem einn aftur. Já, seglar ja. í höfsku. Ja. Og Og það er eins og ég líta að það er bara svona soldið þessi e일리ði dans, Þú þýðir ég meina það er bara Já. það er heilbrigður lífsstill að bara svona vera, þú vissu hérna þeir munuruna á mat og mörg öðru. Þú vissu af því að vissuleyti erum við á einhvern nátt. Það eru til einstaklinga, þær eru ekki margir. Mm. Flestöll erum við á einhvern nátt fíkin í eitthvað sem snýr mat. Og það er ekki hægt að meðhandla eins og kanskje bara álcohól þú vissu af því erum að fara halda Þú þarf svolítið að Þaft, lifa með því, sko. Þú þarf að lifa með því, þannig að þeir verður þetta alltaf ákveðin dans, sko, eins og þú segir. Svo eru kannski með fólki sem er komið alveg efst upp í bara hæsta prósendið eða 0,1% eða bara vanarnir og orðnir það góðir að þeir eru eiginlega bara fastir. Mm -hmm. Já, en svo, en svo það sem mig langar svona svona svolítið að reyna að reyfa hlutina með og það er að fá meira aðgengi að svona einkum matvælum og einhverri svona trítum sem að eru bara eins hollari. og það sem ég svona færi fram í bókinni er að ég hérna er með nokkra uppskriftir og þar eru svona ákveðnar trít uppskriftir innan gæsalapa sem, sem að ég bara svona nota þegar mér langar í eitthva, eitthvað sætt eða hvað er. En ég þar að alltaf að í raun búa til. ég þar að vera heima og matreiða og hérna og má er svona það er kanskje eina sem að stundum svona er mér langar að gera vel við sig um helgar og svona og það er rosalega erfitt að fara út í búð út af því að þú getur eingöngu keypt er neitt út af því að bara alltafna út frá mínum standarda þá þú veist er það off lived limits fyrir mér það er frábær punktur út af því að það er kanskje það sem er svona alltafna hjá mér að þá svona hendir það mig oftar en góðu hóvi gegnystundum að að ég sé bara svolti mm -hmm. og þá klúðra og ég er að, að útbúa nógu um mikið heimi á mér, Nei. en ef ég, ef ég væri í bakaríi, þá er ég rosalega flinkur í að velja besta kostinn sko. mm -hmm. en besti kosturinn er bara ekki Nei, það er bara engin góðu kostur það, það er, ég er alveg sammála því, það væri aðeinslegt að, að það væri mitt í fer á veitingastað og ég bara veit að eru þrý réttir mm. sem eru eldaður upp úr kokosolju, olivolju eða smjöri, en ekki einhverjum rebíoljum skilur. Akkurat manna finnst kanska eins og við ættum að geta tekið við eitthvað saman um þetta því þetta er ekki þetta getur ekki verið stórri kostnaðaliðurinn hjá veitingastað kortu kaupir inn répiolí eða jú er eitthvað dýrari en þetta er ekki stóra atriðið í excel skjalinu sko. nei vonandi ekki allan að ég er nátt að þekkja þig sjálfur sko, en hérna það er klárlega eitthvað dýrara þetta er nátt að ja bara launakostnað og annað þá getur það kortu kaupir kókósolí eða répiolí en svo ég er að þeirra skoðun við ættum sko ekki að vera að spara okkur þegar kemur mat sko frekar fyrir utan það síðan að, að vera að reyna reyða eins lítlum peningum mögulega getur í þá næringu sem að gera ja. upp sko allar frömmu líkamann það ja. er ekki mjög logist ef þú spyrir mig sko Já, ekki maður sagt þannig að mikið að fólki sem er kannski bara í vinnu þar sem að það með fastar tekjur en að einhverju leiti sem það mætti segja ef þú fjárfestir í mat og fjárfestir í að gera líkamann góðan mm -hmm. þá er heilastara sem meðnöflugri og þá er bara hægt að fara mjög góð fyrir því mjög líklegra mun er þar skilaður síðar meiri tekjum sko. Já, en hérna þú kanska hérna tekur skynsamari ákvörðanir, það varu ekki kanska auðveldra fyrir því að hafa innbeitinguna eða framfylgja einhverum aga í fjármálunum sem mm -hmm. hafi verið erfður og undan. Þeir fólk hefur upplifað á svona tímabil þar sem við bara vá hvað líkamann fólk upplifir stundum eftir föstur og á hvað líkaminn er góður núna og heilastara sem mér er öplug og svona, þá fattarur ef ég geti alltaf verið í þessu ástandi þá er það eiginlega bara nánast hvaða peninga sem er virði sko. Mm -hmm. Ja, algjörlega sko en ég held bara að rosa mörg okkar sko erum ekki endilega búin að gera tenginguna við vi, vi tengjum ekki nóm ekki við hversu mikil áhrif mataraði Nei. hefur á bara hilsnokar, hversu, hversu mikil vald við höfum til að sko ná þessu þú bara stýra líðan okkar ja, sko og andlerri sko við erum búin að vera tala um svoltu matarræði mm -hmm. og bókinn heiti náttla borðum betur einmitt og þú fókusar svolta en hvað þú veist þar ef við segjum bara að eru þú veist, það er þar er eilalli sammál um næringkreyfingsefni þar sé þrí þriu atriði svo er svona hægt að bæta við eins og þú þú setur svona kannski regl líf og hugtak yfir þú veist sem segja andun aðrir mun segja tengs, er emma er að flokka sig athréfi eftir mikilvægi er það ekki svolt erfitt af því þú tengjast öllt kort öðru er að segja ég get sagt svefn er klárlega ég flest allir eru sammála um svefn sé mikilvægast nú orðið mm -hmm. en ef maður mataræði mun þeir í algjöru fokki þá mun það mjög líklega fokka upp svefninn mínum ja klárlega ég menn þetta hangir náttla saman en ef maður þyrstast að setja einhver röð þá myndi ég öfluglega setja efst og og og eina karl þanna hjá Prime el komi punkt hann hann vildi meina að efst útte þá lílega öndun verður til þessa sönnveru lílegrar en það er náttlæs og það að er náttlæs correlation í báðar áttir sko. A, Já algjörlega. Eh manneska gæti mögulega verið með áhækkun líti lílegt öndun á minstu af því hún fer alltaf seint að sofa og gefur sér of fáar stundir í svo rönnum manneskar sem kanskje er a, er að reyna að fara snemma að sofa en hún getur ekki af því öndunarminstrið þíir er mm -hmm. sko, þanna ja, algjörlega þetta gengur náttlæs í og er allt samtengt, sko. og, mm. og, og að mínum aðeins og með svefnin að þetta sko svefn eru aðal púnturuna og á meðan reyndar hef ég heyrt hefna, að þótt að, að fólk sé að fræðast meður um svefna þá sé, sé svefnin samt að versnaði á fólki Já, það er sem er mjög sérstætt en ég var farin að byrja uh, svona, ég, ég held voru sem ekki að og þá var ég alltaf að tala með um, mitt um, svona, einhvern svona smáadrið svo var ég farin að fatta bara eða ég þið er ekkert fyrir mér að af því að öndanum þetta við, við getum vitað ekkert svo bara hvenær við að fara eftir í og mérst best að útskýra það með svefni að ég er búinn að spyrja ég ekki hvað oft bara ef við segjum bara en einföldunnar næringskrefing svefn hvað heldur þið að mér finnist mikilvægast og ég telur mikilvægast það svara allir svefn mhm mm en má er spurt að þessu fyrir 5 árum eða 10 árum þá hefðu rosa fáir svara svefn ja. þannig er bara verið ekkur svona vitundarvakning bara mm -hmm. og svona skoða skoðaru það er skuliu árum þá er sko tíminn sem fyrir í svefnur minni mm -hmm. gæði svefnunar og minni það er meiri skjá tími það er meiri koffínneysla mhm mm þetta er súna besta leiðin til þess að útskýra það er ekki nóg vitahlutir nei með... ja það er góð sko <laughs> en en ég velti í fyrir mér samt sko er erum við að taka sama sömu leið með svefninn eins og við gerum með matráði að vera fyrst í því að allt eða ekkert hugarfari eins og ef að við gerum ekki ef við ef við gerum þetta ekki allt fullkommeð þá getum við alveginn sleift þessu. Og, og eins og ég séi með svefninn sko ég meina þú gætir þannig sem haldið lýlegu svefnrótinu þinni að að sko fara ekki upp í rúm fyrir klukkan 1 og vakna samt klukkan 8:30 og mm -hmm. í runni, veist, að fá of lítinn svefn og fara seint að sóga. Haldið því en byrjað að gera einhverra hluti til að aðeins bæta svepgæðið hvað gætu við gert til að bæta svepgæðið ég meina til dæmis eins og að forðast hérna skjáuna og og kvöldin og það að fara í ímsa leiðin með það þar er eftir hérna, að sækja svona forrit til að taka út bláa birtuna sem að hefur nei hvað áhrif á svefninn er eftir að vera enn meiri taffari og kaupa svona blú blaðkleyru Og er náttúrulega líka bara að hægt að forðasta og, og frekar lesa bók eða, eða spila eða spjalla við mm -hmm. veist, einhvern veginn heimilinu. Um, þetta sem dæmi, og, og, og meiri sér að burt sér fyrir þessu bara það að sko dimma loftljósinni eða að slökka loftljósinni heima og hafa bara kveikt á lömbum. Mm -hmm. Eitthvað sem að svona, e, gefur líkamann um merki um að sér að koma kvöld, eða sé að koma nótt. Mögulega kæla aðeins... Uh, þæla á áns uh, söfnubergið. Þæla söfnubergið og hleypa fersku loft inn. Algjörlega. Ehm um, reyna að nota söfnubergi bara fyrir söfn, yep. þú veist, ekki búa við tenginguna með eitthva annað. Einmilt. Ehm um, svo líka bara þú veist að að kanskje 5 mínútna öndunarævingar fyrir söfnin til að til að keyra niður hérna sympathetiska taugakerfið. Þú veist bara svona e, adrenalin hluti eða partur af öndunarævingar myndu anda tvöfalt lengra út en inn eða sko það er náttla endalaust hægt að gera sko ég meina klassísst er er Boxöndun, anda í raun bara hérna ákveðinn fjölda sekundum sko inn halda við jafn lengi út við jafn og halda þig niður jafn lengi ja þanna væri þá kanskje 4 inn 4 halda 4 út 4 mm. halda já. og og taka kanskje 10 hringja því eða eða eða Uppáhaldið mitt er hérna, hálfgeði svona bú teika á öndun fyrir þá sem þekkja það. Það er rauninni bara að hæja á önduninni eins mikið þú getur mm. og þannig að þú liggur við heyrir ekki sjálfu þér anda og anda sérst að bara í raunni venjulegin, hérna aðeins hægar að venjulega en reyna síðan að ná hátt í helmingi hægar á útöndun. Já, með mitt. Út að útöndunin keir meira upp hérna, slugunarpallina. Slugunarkerfi, já að tökunina en svo er þú líka með einfalt ráð sem bara fara fyrir í háttinn. Það er notað En hérna en það svona út frá minni reynslu þá eru fáir sem einhvernig eru spennir fyrir að heyra þá ráð. Og sko. ég verð að játað fyrir mig og það er hefur ágert eftir því sem árin færast yfir að eins og núna til dæmis bara mármóndin um að bara þegar ég veit að það eru kuld þar sem að það er bara útilokað annað en ég sé að fara að sofa fyrir en þetta er ekki hált það veit ég að pss, ég er ekki fara að fara vakna vel hvíldur morguninn eftir. Nei. Hei, er einhvernig ég ég er búinn að vera að reyna að hakka þetta en það, bara, það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir það, mér tekst að ég mið tekstar frá sofa fyrir miðnatt skýllu. Mest svona meðlevu sku. Meinn er bara alment. Já bara alment. Alment bara verður svefninn minn verri ef ég fer að seint að sofa. Já. Alveg sama þó ég reyna náa ágangur um auka klukkutímum eða eitthvað mm -hmm. bara eins og, Vi séum einhvern veginn innstilt hann eða bara, ef, ef við náum að fara að sofa tiltölulega snemma, þá verðum við og það er einhvern veginn ekki tilvíluna í öllum munkaklöstrum og hugleislu, þá er alltaf farið mjög snemma svo mm -hmm. og, og vakna frekar snemma. Já, maður er séð þetta og það er að koma rosalega mikið af með rannsóknum um þetta hérna um líkamsklukkuna mm -hmm. og í raun er hvaða tala ég hérna mikil... svefn og set í mig kaffi <laughs> <laughs> hversu mikil áhrif sko líkamsklukkan hefur á á heilsuna okkar og og hún náttla í raunni stillist af af þessum umhverisþáttum eða svo na utankomandi þáttum inn só bara dagsberttu mm -hmm. Og við er nátt búum við svona þakkarliga sérstakar aðstæður hérna í Íslandi með bara það er er dimmt stóra parturinn af ja. daginnum. En undir venjulegum kringumstaðum ef þú byggir einhver stað hérna erlendis þar sem sólarhringurinn er eðlilegri, þá myndu við að mínum mati vilja sko halda þessu bara eins og trúabröðum. Að þegar aðeir fara að dimmt úti, þá ert þú undirbúður fyrir svefn ja. og ert kominn upp í rúm bara um 10:30 ja. og vaknar með sólar upprásinni. Já. Ja. Já. þetta sé vannmetið og öllu tól til, til dæmis bættar heilsu ja. og, og sérstaklega þá andleri líðan að, út af því að ég sé það er rosalega mörgum að, að líkamsklukkan er e, ekki kannski eins vel stilt á hún geti verið mm -hmm. og það er náttúrulega erfiðar að gera það hérna á Íslandi út að við erum ekki með Einmitt. þennan umhverfistátt sem er að, að svona Þannig að þú segir að líkamsklukkan sé ekki nú vel stilt þá meina hún sé ekki stilt bara þú veist að sé ekki það sé ekki rutínum, ja þú viss til dæmis og, og ég meina það getur verið margir hlutir sko ef, ef að hefna, þú viss til dæmis að vakna reglulega á nóttunni mm hérna -hmm. að það en getur verið dæmi um að líkasklukkan sé vanstilt þú ert að vakna hérna allt of snemma eða þú ert að ef þú ef þú getur ekki vaknað á eða móti ef þú getur ekki vaknað þú viss á réttum tíma og þú sefur alltaf yfir þig mm -hmm. sefur alltaf til 12 þá er nota líkasklukkan vanstilt hún er stilt inn á skilur í raun í vitlessan tíma miðað við kemd þú segja hef haft tilhnegi gegn tíðinni og ég veitu um margar sem eru svipaðir að maður er ekki þreyttur þegar maður er óværa þreyttur mhm mm á kvöldin kanskje 10:30 eða eitthva. Mm -hmm. en svo er maður rosa þreyttur þegar maður er að vera frá framúr. Er það ekki að því kortisol er nýrðahefnirnar er að spíta kortisol á sóttu röngum tíma getur það gera stór hluta Getur verið sko og og svona ég finnst ég hafi séð alveg vísbendingar um það hjá eh hérna ákveðnum kúnnum sem að eru ítreka að vakna á milli 1 og 3 og þá getuðu verið í raunni að að svona þetta kallast korti sól riðmin sem á að vera ákveðinn hátt að hann sé í raunni vansteiltur og, og, og þá verður til þess að hérna í raunni korti sól er upp bara þarfn um Hver verður þá bestu leiðin til að börja á að, að koma sér út úr því Sko ég myndi segja því sérstaklega ég myndi segja að svona vinna saman með ákveðna svona streitu stjörnunar áferðir ehm mm. um, og að vinna því að stilla líkasklokun áttur og mm. þá eru svona þrýr umhverfistættir sem eru stærstir í þessu að það er dagspyrta mm -hmm. um, það er hérna reyfing og það er matur og við erum að sjá það til dæmis að eins og að það er svona mikið umræðinu með mataraði er í lægja borða sent og kvöldin, hefur mm -hmm. það áhrif á hvernig líkamin meldi matinn og, og hefur það áhrif á hvort mm -hmm. og, það setja að fara að fitnaði ekki og það hefur alveg sýnt þetta hefur neik áhrif á líkamsklukkuna. Út af því að þú ert að borða seint á kvöldin þá ertu í að senda líkamanum skilaboð um að það sé frekar dagur heldur en, heldur en kvöld Já. og það fer þú út af líkamanum notar í mat sem einn af þessum svona hérna til að átta sig áði í raun hvaða tími dagstaður. Ja. Og það væri svona smá rök fyrir því. ég tala það í bókinni. Það er svona smá rök fyrir því af hverju, um, Ég held til dæmis að, að taka kannski aftur upp konseptið um morgumat fyrir summa. Það að borða snemmi morgun, en það getur hjálpaðir að er unni stilla aftur þessa líkasklöku. Klukku, já. Hanna fyrir þá sem að e, halda þessu með vannstilta klukku, er til dæmis rosa svangir klukkan tíu og kvöldin, sem að er ekki eðlilegt, og, og er ég vakna 1, 2 3 á nóttunni ítrekað, að, að byrja á því að, að reyna fá dagspyrtu þar að ég og fyrir okkur á Íslandi að þá þyrst rétt að kaupa einhver svona græjur. Mm -hmm. Er að kaupa svona hérna gleru sem eru með svona íruni hérna dagsbirttu okay. eða svona okay. hérna svona lampi. Ehm um, er líka jú, ég ég séy meiri seg sko, að sko ákna símaðin er hérna þó að það svona stangist á við <laughs> annað en, en að fá þá birttu að það mun hjálpa þeir á konu leiti. Já. Ehm um, far út í göngutúr um leið og vaknar mm -hmm. og fá friskt og og hreyvinguna mm -hmm. og að borða morgunmat. Þessi þrjú atriði myndi ég hérna sem samt leggja fyrir fyrir svona fólk mm -hmm. í alltaf ákveðinn tíma. Og ég held að þetta myndi hjálpa að að stilla líkaskrufu. Hvað væri? Þarna er maður kominn í þetta sem er svona sem fólk lendist nú í. Það er truflókið af því maður fer svo misjú sendrað því sú, nú er bara annað kvæð maður búinn að vera trenda með það að, fasta, að fasta, já, fr fr fram til átegis. Og það er kanskje fyrir mig Þá er auðveldara fyrir mig eftir ég kom því upp í vana að þú veist fá mér bara búlebrúf kaffli og þá get ég bara verið góður átt til bara þessugna til 2 eða eitthvað. Mm -hmm. Heldur en að borða síðustu máltíðina bara klukkan sex eða eitthvað skilfið, sex sjö. Og það... Þannig að það er þessi kvöldglugi þegar það er eitthvað svona smó eyrðaleg síman eða eitthvað skilfið. Þetta, þetta hefur hérna Það er verið að getur verið neitt sérstaklega vinsælt ráð hjá mér þegar ég hef talað um þetta. <gjum> Fólk er svo aðeins komið að þetta en en ég en segja að segja, fyrir mannneskju sem er ekki með svo nart fíknu köldinu og svona, svona myndiu segja bara það að byrja borða staðguðan morgunmat myndi draga úr því að, eða gæti dregið úr því eða er þetta bara tvö óskyldda atriði? Já sko út frá minni reynslu er það rosa mikið bara vani. Já. Með köld snallis sko, og ég kvöslan kvöldsnallari og og á að til að detta í það sko. mm -hmm. Og þá er bara svolítið erfitt að draga sig út úr því út Og það er bara alltaf gott að borða. Hversu martti þig? Ég veita. Veit. <laughs> en þar sem ég er oft sagt með eins og kvöldin sko að að ef að þú ert að martta kvöldin þá ertu bara hérna, e, þá færðu að finnar eitthva annað að gera. Sko út af því að ef Já. þú ert til að, að lesa bók þá er ekkert sérstaklega að vera borða eitthva með þí. Það er bara bara trúflandi. En ef að þá eru rosalega þægilegt, já, skilur við. að prófa að skiptum bara uh, activity sem þú ert að, að gera gæti hjálpað. En ég, ég held að, að kannski að vissu leiti að þú myndir vinna því að, að endur stilla líkansklukkuna að þá gæti verið minna um, um hungur á kvöldin. Mm -hmm. Það gæti vel verið sko. Hvað með bara þetta klassísk eins og núna? Nú bara svona, veist, nýtt ár og hvað kva er það sem veldur því að þessi hringur heldur alltaf áfram einhvern veginn að við hérna hvað stær svo núna með nýjars þá er ma kominn í þetta afkrú getum við ekki fara eftir því sem við vitum ja það er það stórste spurt sko eh hvað ná... er það sem að meina, sko, er ekki eitt að því að fólk ætlar að fara fara gera ómiki um í einu jógalegna ég ég held að fólk ætlar að gera ómiki um í einu þúlust það er það, það er kominn á ákveðinn stað það sem bara hlutirnir þurfa gerast núna það er komið með svona eitthvað ákveðið ógæð um, ég held líka eins og eftir jólin nema er bara búin að borða mikið af bara mikið af mat og, og oft óhollum mat Man er bara einhvern einn langar svona á hứng í smá svona reset já. og ég held að það sé bara eðlilegt sko ég meina ég getti þetta alveg innan ham líka já. þó að ég sé meðvitaður um svona hérna já, já. hversu svona steikt er að mörgum leiti já. þessi sem kemur en, Ég held að það sé bara gott að blessa og, og, og ég, eins og ég tala um í bókinni, ég ta, tala þessi niður til átaka og svona, ég hef verið ekkert að móti átökum ef að átakið leiðið séðan til þess að þú dettir aftur á þrautinu þennar. Sko. Átakið gæti verið frábæri, þú veist, já, mikið og ég er alveg sammálaður, átök er náttúrulega bara, það er svolítið þau er ekki framtíðalust, mm -hmm. en þau geta verið rístartir. Já, já þann að þú segir þem sem svo að manneskja væri með blóðsykurinn sem bara útum allt alla daga allt árið mm -hmm. og svo myndu núna bara taka eitthvað átak í viku eða 10 daga eða eitthvað sem hann myndu bara draga rosalega mikið úr kolfvetnum þá getur honum verið miklu betri stöð eftir þessar 10 daga til að byrja að taka ákvaranir upp á nýtt. Mm -hmm. því þá er líkaminn aðeins að flössa út. Já. verstu verstur sveiflunum og þá geturu sagt hér að ökei, nú er átakjóbúið, nú er í kominn á stað til að, að gera lífslífsbreytingar. Mhm. Mm Það er erfið að að byrja að gera lífstilsbreyningarnar beint úr það sem allt er í steik. Sko. Já, og sérstaklega, og þetta er það sem ég ræði líka svolítið um í bókinni, sérstaklega með eins og viðbætta sigurun og svona, að, að ég hvet fólk til að sko taka kannski tvær, þrjár vekur, það sem þú svolítið svona bara dítóksar kerfið og hreinsar allt út allá hann að mestuleiti og út af því að þetta er bæði ánabindandi, þetta hefur áhrif á þ eh sko og bakterir þar geta stýrt í svolti þær geta haft áhrif á langan þarna þínar þær geta í raun stýrt þér sem er, éfla... sem er ótrúlega magnað. Já, þetta er áhöver þeir sko íktustu sem að ég hef skoðað og tala við. Þeir mm -hmm. beinleynin segja bara að þú veist að getur bara verið persónulega þín. Sko. Já, akkurat. Og, og það er ótrúlega áhverfæðst. Það áhvern. er bara stýri ákvörunum. Sko. Og, og það er alveg marga vísmyndingar um þetta, sko, að, að þetta sé tilfellið. Og ég held að sérstaklega með eins og sigurinn að, þú veist, það er búið að sína fram að að, að síu upp, þarna bakterir í, í þarmarflórunni sem að nærast á, á, þú veist, eins og sigurinn. Og það er senda skilabó til heilans og hvetjaði til að fá sér meiri sigur, svo það er nærist. Mm. Og Það þar sná heldi að þú þurfir svolti að taka þetta á hnefanum til að byrja með og og hreinsa þetta svolti út en með það í huganum að eftir 3 vikur eða 2 3 4 vikur að þá ættir að innleiða aftur en í hérna sko allt öðru leiti. Einmigt. Og ég held að það sé einn sná hlekkurinn sem oft vantar út af fólk hugsar bara ég þarf að gera þetta að eilífu. Einmigt. má mau aldrei aftur setja honum í viðbættan og, og þetta finnst mjög óraunheft hugafar og þetta er kannski eitthvað sem að gerist eða þú er búin að vera sko, að vinna í mataræðinu í mörg ár, mm. en, en þarf ekkert að gera ég meina, sigur í hófi þarf ekkert að vera neitt slæmur mundur ekki líka færi rök fyrir því að sigur, að því, við byrjum að tala um þetta með hefna, blóðsigurs, eða svona sigursigist hvað er sigur og blóðsigurstjórnuna að sigur er líklega færlíklega betur í líkæmskerfi hjá fólki sem hreyfir sig mikið. Já, þá náttla hérna, ja, algjörlega. Það er síkrurnar bara... er í meiri nýtingu og og er ekki líka bara insúlín viðnám hreyving hefur áhrif á það líka. 100%. En samt sem áður er við að sjá sko fólk sem að sem að þú veist ég meina íþróttafólk sem ég er samt með hérna mjög lélega blóðsýgurstjörnun mm -hmm. og og eins og hérna eh uh, ég meina er mér mjög lílegr blóssugustund og, og gæti verið komið með hérna ja ákveði langt með svona insulin já. resistance eða insulín viðnám. Þannig að þetta er rosa lúmsko og og mér finnst mjög áhugavert að það sé ekki vissum ekki komin lengra með þetta úr mm. því að ég held að það verið rosalega öflugt að grípa með þetta og taka þetta sólta fyrstum tökum mm. a, að vinna og og að mínu hérna mati erð að viðbætti og unnu sem eru vestu svona þetta glæpamennir Í þessu. Og og þetta er eitthvað sem við getum á mjög skilvirkan hátt sko, mm -hmm. bara tæklað og mm -hmm. og tekið vel á. Og maður hugsar bara hversu mikil sko birði myndi myndi lättast af heilbrigðiskerfinu ef þæri tekið sko 30% af þeim sem er að dila við eh einhverskonu hjarta og aðasúkdóma. Mm -hmm. Og og út af ég meina ákveðnir menn vil meina að það sé eiginlega óumflýjanlegt að þetta sé óaðskiljanlegt að hérna og bara þeir sem eru með eh uh, háan blóðþrýsting þar munttu sjá eitthva form af insulínviðnámis að ja. það sé í raunni ja. sko, triggerinn og og ma sér að þem ma skoðar ofan í svona á bak við að hvernig það byrjar að að í raunni breyta hver framnæslan verður á hérna kolesterol eða ldl kolesterolinu mm -hmm. og Og, og bara hvaða svona hérna hvaða fyrir gangi í líkamanum sem mm. að það er rauninni breytir bara og, og hérna ég, ég, ekki... mér, Þetta er náttúrulega bara veist, þetta er líilegt í raun og er einmitt, að því maður sýnir í skilningu og maður er alveg sjálfur þú ert áttakandi í því að vera borðað óhald og eitthvað svona, maður augsa bara þetta gerist held ég svolítið eftir seinni heimstyrjöld og svona á áratugunum eitthvað, þá bara er að sturtast inn í matvælaðina en þá er mm. þetta fyrst að verða alvöru Já. bara alls konna dót sem ég er á mannkinn, sko. Já, sko. <laughs> veist, að vissulega haft bara hryðjuverk við mankinn sko. Ja algjörlega sko. Þú vissir af því bara í man hérna blessu sig minning hennar honum kom nú hérna viðtaliu Yúnina Ben vinkona mamma hennar. Eh mm -hmm. uh, þar ég skrifaði bókina með henne og ég var að horfa á fólki sem var að búa að vera í detox hjá honi í 14 daga sko. Þeir sáu að koma út til að bara hafa bara láf lí, lílelt sko. Ég hafði séð fólki þegar að var að inn, bara 14 daga, sko. mm -hmm. Og það var bara allt í einu bara þust. Ekkur einhver, einhver einhver margra ára bakvandamál og hnjávandamál var bara allt í einu farinn og það var bara rosa lätt í lund og bara af því kerfið var ekki lengur bara algjörlega yfirbugað af að þyrr að vera eigar við eituræfni og drast mm -hmm. En samt skiptir þetta verið oft svolti falið út. Ég meina maður þúst þú, þú, þú horfir á nokkra manneski sem virðist vera í ágæti standi. Mm -hmm. En svo bara á að það er allt í tjóni. Og, og þetta Gerir þetta líka svolítið villandi sko og, og svona blörri í humdunum hvað er heilbriði? Er heilbriði bara að vera með vöðva og sexbakk eða er það eitthvað annan? Já og að því að ég, við rættum þetta svolítið ég og evert með að það væri alls ekki samasemerkja millið þess að vera afreks íþróttamaður og að vera heilbriður eða verða longlífur. Nei. Vegnað að þá ertu stundum með mitt búin að vera að leggja ofur álæg á líkamann og í sömum tilvöku Ekkit endilega með hverju ekki korrétt mataraði fyrir langlífi og annað, skilju. Nei, ég minna, af því sem ég hef séð allá erlendis íþróttamenn sko að miklu leiti er með bara hræðilegt mataraði sko. Já. Og ef maður hugsar hérna hræðilegt mataraði og blús allt þetta æfing álag og þetta mm -hmm. bara álag á, á kerfið. Þetta er ekki, e, þetta er ekki góða uppskrift sko. <laughs> en er þetta ekki svolítið en þessi, hann ætla búast út er mikið, þessi hérna blúsón þessi svæði heiminum þar sem fólk verði langlífara, sem eru við manrétt að voru þetta hérna, lítið svæði í Costa Rica, Suðurjapan, Kalifornju, Gríklandi og Sardinju eða ekstra þarinn á Ítaliu mm -hmm. og þá er það svolítið, það sem kemur í ljós er að þetta fólk uh, borðar mun meira af óunnum mat bara náttúrlegum mat meira af grænmeti mm -hmm. og áhustum meira af hollum fytum og gefur sé lengri tími á borða. Akkvarat. Sum gæti líka þar enn enn ein pælingin. Þetta snýrist ekki bara um hvað borðar heldur mm líka hvernig borðar. Mhm. Og ég held að sko klárlega að það hafi rosalegt áhrif á eh og borðar í raun hvernig bara ástandi þú ert þegar þú ert að borða. Ef þú ert að borða í streitu ástandi. Já. Ég held að það hafi áhrif á hvernig líkaminn vinnur um matnum. Það er mjög góður punktur. Og, og ég meina sko það segist í raun ne bara sjálft ástandi að þá hérna, þeir eru öll aðleggli frá sko meldingarlífærunum, út í útlimi og, og þú veist, allt blóðflæði Einnig. og allt þetta Einnig. og að öllum líkindum er að fara sko vinna verru matnum, það er Einnig. minni næring að fara að skila sér til þín Einnig. og það er ekki mér líkjöld þegar við erum kannski hérna hú veist, bara góðrar vinahópi eða eitthvað matabo og það er bara góð stemning og man er að borða yfel mat sem er ekkert endilega hollastur í eimi og það er eitthvað súkkóla eftir og man er svona þúlust man í rólegu ástandi man er að borða þetta frekar hátt að þau svo naæstu eins og man hefur bara verið að borða eitthvað rosa holt Mhm. Mm því að þetta erhgun ein meltingarensýmin eru öll kominnar á stað ja. og þúlust líkaminn er bara eitthvað ein rosa móttækjulegur fyrir öllu, og mm það er að þyrrðu heldur að hann hámi sé súkkula stykki í þessu ekki í, í einhveru blóðsúkur á leiðinni á vinnunni sko. Já akkurat. Og og þarna má líka færa rök fyrir því sko og og hérna ég hef haft sömu svona samræður með áfengingi. Þú vissu ég meina áfengingir klárlega ekki gott fyrir heilsuna en en geturu það á einhveru tímapunkti verið að næra aðra hluti heilsuna. Þú vissu akkurat. Helsuna, akkurat. Og, veist, tengsl og og að þig gefna að Og þannig held að við þyrrum líkast að þessa vinkla. Yeah. Ég meina Og eins, og eins og margir í heilsugernum hafa réttum skoð, þú getur líka búið til óþarfa streitu með því að vera of á á mataraðinnu sko eða þú ert einhru of hengdur á svefninnum eða þú ert að kunna sko það er einmitt þar er, er þessi línudans sko ja, og, það, og þetta lendi ég þig svona svolti í sko það ég kanskje ýktar en margir og svona er alltaf að reyna að svona hámarka þú veist mm -hmm. all þessa þætti mm -hmm. en það er líka bara út af því að mér og mér finnst það áhugavert. en Þú ert náttúrulega að gera það sérfræðingi, svo þetta vinna þín, ja, það er kannski, kannski stærri kvati á þér. Algjörlega, en, en ég lendi því svona svolítið þegar ég fer að ræða um þetta er fólk, maður þarfstundum kannski svolítið að það sko bakka út af því að fólk, fólki finnst þetta of mikið og hugsar ef Já. ég er ekki að gera þetta þá, Já. þú veist, hérna, er ég ekki að gera nóg og, og heldur að þetta þurfi alltaf að, þú veist, og ég sé bara alltaf komin upp runglann 10.30 og víki aldrei út frá því og ég lefi bara eins og klaustusmungur, skilur, alla já. daga sem er náttúrulega ekki tilfælli Nei, ég meni ég held að þú veist, ég gef mér að þú verður alveg sammála mér með það að þú fengir til þín manneskjur sem er gæfið eða einhverja, hérna, í mataraði sitt í heila viku líkurnar væri að þú er ekki að fara að taka út rauðvinsklasið og, og týramisúið sem var með fjölskyldinu á laugataskvöldi í góðu jafnvægi. Það sko. er ekki vandamólið. Hæ. Algjörlega. Algjörlega. Og... Vandamólið eru öll ígildin af því sama sem er að sér stað á hverjum degi kannski tvivis og þeirri svo dag, alla já, daga. Já, akkurat. En svo er í, svo, sko, ég, ég eins og við hérna sekur og þú veist, hérna eins og bara talandi um kökur og eitthvað svoleiðis. Ég sé þetta alveg sem svona hlut af af bara helburuðu mataræði ef þú kant að sko bara nota það svona sem hérna fólett tól. Er ekki líka yngur þú veist að því verum þetta miðjarafsspælingu og svona þessar gömlu matarmenningar, er ekki yngur ástæða fyrir það þetta er desert. Þar að segja, fer ekki kannski yngur skonar þú að segja ef það væri í bara ekki mikið magn á sigri, fer hann ekki betur inn í blóðu og líkamann ef hann er með hluti af stærri máltíð. Mm -hmm. Og þú þurfti ekki búna vera að hreyfa við blóðsykurskerfinu allan daginn skilru. Já. Það er að segja bara það er eitthunn einn mérst í finna að með mig sko. Mm. Ef ég læti í mér sykur beint eftir mjög nærandi máltíð þá er blóðsykurinn ekki eitthunn einna rjóka upp eins og ef ég væri bara með tómann maga að háma í mér súkkulastikki sko. Nei. Já ég meina það er alveg meiri líkur á því allan að blóðsykurinn verði betri sko. Á. Og og sig ég sé sko minna, með svona desserta og ef þú ætlar að trítaðir eitthvað þá er oft sniðugt að gera það svona í kringum eins og hérna hreyfingu eða eitthvað svoléis eða með þú ég þú ekki um miðjan daginn bara hérna búna að vera fastandi í þú ég ekki fastandi en búna hérna liðnir kanskje 3 4 tíma síðan þú borðaðir mm -hmm. og þú færðir eitt eitthvað sjókalastykki mm -hmm. bara eða pyúra sykur hérna um daginn, ekki með neinn öðru mm -hmm. en ef þú færðir eins og segir, eftir máltíðina. Ég held að það munu klárlega hafa betri áhrif. Síðan er þetta bara eins og við talaum bara hver vill hlusta á sig sko. Algum. Ég finna fyrir mig sko. Ég braka hvað bara líka líkani mínum. Sykur fer verst í mig ef ég ætla að fara nota hann sem lausn fyrir svangr. Já. Ef það bara fíður ekki fyrir mig að borða eitthvað hreinan sykur fyrir svangr. Þá fæ ég bara svona sveiflju og niður sko. Já, akkurat. Ef það sé einhver En svo er líka í þessu sko, eins og við tölum um týram í sú og svona kökum það sem er samblanda af rosalega mikið að og sérstaklega svona unnum sýkri og fytu. Já, einmitt. Þetta, sko, vandamóli við þessa blöndu er að hún getur mjög auðvillega leitt til ofátt. Já. Og það er kannski annaf vinkill í þessu. Að, að, og sérstaklega fyrir svona matgæðingin svo mig, sko. Ég á, ég á mjög erfitt með að stilla mér hóf, sko. Já ust efa ég ferðanga. Þannig að ég persónulega fara svolti að a meta. Eh ég ég í raun tek þá nálgun að annað hvort bara sleppiði alveg eða ég ákveð bara nú ætla ég að fá mér þetta já. og þá er ég e, sko þá væri ég ekkert að bara fullian geist. Já svolti sko. Og svo innan innan hérna skynsalra marka sko. En, en ég sé ég meina sykur á mínum mati klárlega getur verið, getur verið hluti að bara heilbrigðum mataraði og meðan hann er notaður svona skinsela, fræi og lýðunarar á mati þá er ærunu saga með það sko hérna, ég held að það bara á ekki heima í neinum atriði og og mér langar svolti að sko keyra upp umræðuna uh, um þetta ég hef ekki heyrt þessa umræðu ég ég hef lesið mikið David Spray og fleiri út sko mm -hmm. en ég, þú ert svolti frumkvöðull að vera starta þessa umræðu á íslensku á Íslandi sko mm -hmm. ég hef ekki heyrt handtal um það ég hef heyrt handtalna um mikið sko já, já, veist, ég þegar ég var að lesa bulletproof bókina og hérna og bei Dr. Joseph Mercola og Dave Asprey og þessir menn eru lengi búin að vera að tala um þessa hluti en ég hef ekki mikið hyrr tala um þau hjá íslenskum svona heilsufromuðum um, sko. Nei. Man sér þetta kemur miklu lengri í Bandaríkjunum bara það eins og eins og hérna alls konar mismunandi tegundir snakki og eða eitthvað þegar ég var þarna seinast í Bandaríkjunum er komið með avokadoolí eða kókósolí eða eitthvað leiðs. Hann er komnir þessir sko hollari þessu. Já. Og og sem dæmi svo varum Veist, mér fest snakk mjög gott mm -hmm. en ég bara er ekki tilbúin eftir að ég er búin að fræða mig um hérna, afleðingarnar að ég að borða þetta þá langar mig ekki að, að borða snakk með unnum fræjálum og það er bara allt sem er bóðið hérna heima mm -hmm. þannig að því miður að þá hérna, en kannski er það, já, hvað, það síðan er líka svona þessi spurning með þú veist, þegar við erum að tala um að, að leiða okkur ekki eitthvað Eð, þú veist, þú stundum byrja kannski á öfum enda með hérna h uh, Uh, maður er ma ekki kemur með manneskju sem er að borða mjög óholt að uh, uh, gæti verið bæsta leiðin til að ná óhollustuna út af byrja borða holt af því að þem um leydur líkaminn byrjar að vera meira nárður mm -hmm. þá byrjar löngkunin í hitt að fara niður sko mm -hmm. ja þóst að þy man bara hugsum svona bara you know, ég, hef, ég hef gert þæmilt svona eins og núna undanferði er að hérna þegar að mataræði mitt þegar verið ekki svona veist, það vantar á konanum hluti inn í það og eða eitthvað þá vill um er nú mm -hmm. ég hérna, Uh, byrgir þetta þorsklegur bara í dósum mm -hmm. og þá bara þú veist með reglulegum hætti teki bara einu svona dós mm -hmm. og þó veit ég bara að ég að fá rosa mikið að næringaröfnum og, og hérna, þó það væri ekki um að bara byrja að implementa þú veist koma því inn að það bara ég ætla að taka hérna, núna, bara borða vel að gulrótum þannig sé að fá þetta hérna, trefjar og dótu því beta-karotin og hvað þetta heitir allt og svo tekið hérna græna dóti hér og bara með því að við erum allavega aldrei að fara í gegnum lung tímabil þar sem þú ert ekki að setja almennlega næring í líkamann að það og það er náttúrulega sko önnur svona hérna hóla í samræðum sko að hérna er bara annar svona vingill að fókus er að meira á næringar þéttni og, og og þú að mínu mati er bara umræðinu mataræði allt of fókuseruð á fitutap og það er alltaf já. bara takmarska hýtaðingar og og léttast og það finnst mér rosalega einsleit og bjöguð sko sín á mataræði út af því að mataræði er svo miklu miklu meira, mataræði er það sem bara gerir þeirr klifta að, að sko veri í heilbryðum skrokk sko og líða vel já, já. og ég held að við myndum setja fókusin á að, að leggja mér áherslu á næringar þéttni í mat að þegar við setjum ofan í mat eða setjum saman máltiðsöflum að borða að hún sé eins næringar þétt, eða eins næringar rík og, og mögulegt er mm -hmm. og þá náttúrulega bæði eins veist, að hafa eins mikla næringu og að næringin sé upptakanleg fyrir líkamann, líkamann ja. nýti næringun úr því og, og það er svona kannski önnur umræða líka út og fyrir sig. Já, það þús við getum alveg en mátt alltaf fara í smávatinn þá er alveg að halda endalaust áfram. Já. En það sem síðan er að en... þetta með ég var búinn að vera ég er alinn upp við þetta lófatt og hitaeiningar út hitaeiningar inn og ég nittist bara til þess að kingja þeim hugmyndum þær í fyrsta skifti prófaði ég sko mataræði án stei vasbrei póllefrum mataræði þá var fiskið því sem ég og var að borða réttar mm -hmm. ég ég að vera að borða þús yfir 3000 hitaeiningar bara alla daga og Er lítið lettir sko. Já. Hva hvern er bulletproof drader? Bulletproof drader basically það er keto með smá target eru kolvarna glugga. Já, okay. Þannig að það er á í raun daglega er það. Já, þannig að þú þú, þú í raun verið pælingin er að séð er með því að vera með nógu mikið réttum fitum þá geturu verið að halda ketósu ástandinu þó þú takir eina máltíð til dag. Uh og koltin. Mm -hmm í bara stuttum glugga, tveggjartum glugga, þar sem hún færði kolvennið, sko. Já, ok. Og þá tekur reyn kolvenn, þú sætar kartöflur, eitthvað svo leið, sko. Mm -hmm. Og þá einhvern veginn allan fyrir mig, þá fann ég bara þetta. Þá hefsa ég brókið, þetta er ekki heitaeiningar inn, heitaeiningar út, og því ef ég er að takin líta heitaeiningum en ég er að sturti með aukaefnum og dóti, þá er líka með einhvern veginn að halda í eitthvað að bara allt kerfið virkar verð, sko. mm -hmm. Ó. En síðan eftir. En hreyvingin. Við erum búin að tala mikið um, um, um næringuna og söfnunina. Mhm. Mm Kom var hreyvinguna? Sem sem var núna svona kanskje fyrir einu og málum árum átti hún nú að vera upp á á enduralls. Já, og ég meina ég heildi nú séð alveg mörgu leitir sko. Ég meina ég, ég held bara ég held að allir séu meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar sko. Já, og ég meina ég ég held að við Íslendingar séum þaklega dugleg að hreyfa okkur. Já. Og ma sérð líka eins og erlendis sko hreyving jar fólki aukist gríðarlega bara hérna samkvæmt svona tölum sko. um, en en það er líka sko eins og hérna má rusið að matalafirtæki hafi í raunni sko hoppað á þennan vagr og verið mjög spennt fyrir því að sko kvetja fólkið að hreifa sig meira en á sama tíma er svona bæla umræðanum mikilvæga þess að, að að sko gefa skiti hit. Já mataræðið auð það sko. Kvistu, meinna, þú vissu bara hreyfir nóg þá getur allverð drukkur kók á. og allt er í góðu. þetta var hérna mjög jákvætt fyrir það sko. Þannig að viðum auglæsla náð árangri með hreyvingu. Og en... erum við að færast meira í þó átt að fólk gerir hreyfa sig líka en ekki bara æfa. Það séma stundu svona eins og núna í janúar bara æfa og æfa og æfa. En reyfing er líka fullt á öðrum hlutum bara göngutúrar og... Já, ég, ég er kannski ófastur inn í minni búblu í líkarsættastöðu til að gera með grein fyrir því sko Já. en það sem ég sé allan hér um ég er svona fólki sem að, hérna, er að æfi stöðunum um, ég held að sé um, ég held að sé að mörguleiti sko með uh, svolítið þessa hugmyndum að reyfing er bara... Æfing. Já. Og, og það þurfi líka að vera alveg massa átök til að Já. hún sé að gera eitthvað Já. og þú verður að fara og ganga frá þér í spinningtíma Já. til að bara þú sért að gera eitthvað og, og þetta er svona eitthvað sem ég er reynd að vinna því líka að, að, að aftengja, svona mm -hmm. ákveðin mýta mínum að því og, e, og sérstaklega eins og bara fyrir fólk sem er með mjög sko e, bara svona eh þungan og erfiðan lífslíða eða eða svona anna saman lífslíð að þá held ég að sé ekkert endilega sniðuðast fyrir þessa manneskju að Nei. fara og ganga frá sér í spinningtími. Þessi manneskja ætti kannski frekar að vera í einhverri láustendari áttökum ja. svo. Og hérna það er kannski eitt af því af því við tökum smá umræðu um einmitt bara svona þetta með COVID tímabilið og hvernig hefur svona soldið skortað á ráðum mm -hmm. Eitt af því fáa sem gæti verið svona uppleyd hjá heilsu almenn til heilsu fólks í heilsu er að mann finnst eins og það sé ég meira um bara svona útvist það þú veist bara svo elleið og dalrurinn því ég hef lengi verið í göngutúrtum sko. og hann er allt í því orðin bara, bara eins og kringlan og lögatöðistundum sko. það er svo mikið að fólk er labiður sko. það það ég, fólk hefur náttúrulega neðist til að finna einhverja leiðir sko. já, en, en þá sér maður líka ég fólk, fólk er ekkert bara að nota þetta sem afsökun til að bara sita heima. Nei. Ég meina af mínum mati sko, af því sem ég hef séð þá finnst mér fólk hafi verið mjög öflugt í því að allmanna gera sitt besta til Já. að hreyfa sig heima og og það hefur komið svo alveg uppsafla heldur í þessu sko. En en svo kanskje svo eftir smá tíma fer þetta verða svolítið þreytt vera... að vera algjörlega og ma finnur það núna fólk fólk hérna er bara yður í der í skinnunu sko. Já. Þetta við er tekið þúss kanskje verður búið að opna líka samtstöður sko. En, ná... en, en hérna þessi frábært, sko, að ef það helst þessi Það getur, þessi... fólk getur verið með bæði, sko Já, og sérstaklega þá að, að, þú veist, fara út og hreyfa sig, fara ja. í göngutúru og felgöngur ja. og ég held að þetta ættu að gera meira, sko, og ég held að það séu svona miklir, eða mikil máttur í því að, að vera út í náttum Já, sammála, sko. og ég held að séu að þetta að taka best á báðum heimum, sko, að að taka, hérna, svona, targetir að styrta þjálun og gera það þá í líkansættu stöð mm -hmm. en vera me hitt með, sko, sem ja. er þá meira, kannski, svona annars konar heiming mm -hmm. hún er meira, þú veist, svona, streytulósun fá fersloft njóta þess að vera til náttúru, þetta er aðeins annars eðli, sko mm -hmm. algjörlega, og, og svo sko, mín skoðan er svo til að svona vefja þetta inn í mataræðið Ég held það að vera út í náttúrunni og sérstaklega hérna eins og vera inn í sko skóum og í kringum tre og hérna vinna með mold og svona ég held að þetta hafi meiri áhrif á þarmarflóruna heldur en hérna allar góðgerðapillurnar og allt sem að fólk er að taka Frá, sem fæðubót meiri sé líka uh, þó þú værir ekki að snerta mold Já, sko, bara, bara það, bara það já, sérstaklega, þú veist, andins og aðir hérna, þú veist, líktina trjám og svona, það er að fá, ég meina að alltaf fá, hérna, einhverja baktirur bara úr loftinu, sko en þeir svona að segja, þú veist til þessi inn í skó eða eitthvað svo lefnir, þá eftir að fá held í meira, já, örglega, aðeinsu, sko En ég finn þetta er alveg svona eitthvað sem kallar á mig, sko Já, já ég meina, maður fin sko það er einhver svona allan kemur hjá mér svona einhver bara innri friður þegar maður er bara út í nátturinni og sérstaklega maður finnur svona trjályktina og bara kyrðin einhvern veginn og ferska loftið og bara þetta keiri streituna mína niður sko og Ja við verum aftur í þessa þronapælingar að þá er nú ekkert rosalega langt síðan þessi svona heðbundnu borgarsamfélagur er til sko. Nei, það Er ekkert langt síðan við vorum bara öll svolti mikið út í náttúru sko. É, ég held meiri saga sko. Ég veit all hvernig það hafi verið gerð rannsóknir sem á sýnt að að bara vera út í náttúrunni hefur alveg bara massíft streytulosandi áhrif. 100%. Og, og bara það að sjá sko náttúru liti er nóg. Mm -hmm. Þú getur verið með málaðan sko, eða á bara með trjám, málaveggjum og það hefur áhrif ja, sko. ja. En, en ég held að samaskapi, ég held að það að vera inn í stórborgum keirið upp í svona aðeins meira svona streitu ástand Ein þú, ert, þú ert í aðeins meira svona fight or flight alert ástandið, sko, það mér ímynda sér bara eins og í New York, það sem áritið er bara því Já, sko. gerðist þá einhverjum tímubundi og mér Kansk er að bara því að ég er svona því lok við baldti eða eitthvað ég, þegar ég fer í fer í borginni eins og London eða New York. Þú munt vera ákveðið marga daga. þá bara verð ég að fara mjög reglulega inn, inn í stærstu almenningsgarðana sko. Mhm. Mm bara þess að það safa einkuskönunar svona bríðir frá bara þessari steinsteypu og streitu ja. og alls og rugli sko. Og ég held að þetta sé bara svona við er náttan nokku vel stödd hér með það að það er eiga alveg sama kvarð þú býr yfalla þú, þú býr í Reykjavík að það í í náttúruna bara, nei, það er alltaf frábært sko. ja. og það er eiginlega bara sind og ég er alveg segun að sjálfur verið að vera ekki dugleiri a... að nýta það sko. nei, og, og vera út í náttúruna En hvað verður COVID almennt með þetta með, e, þú veist það æpir svolítið á alla þá sem hafa mikið verið að pæli hilsu af hverju það er ekki meira búið að tala um hilsu Þú veist, þetta e er ógisla skrýt, þetta er mjög skrýt Nú er nógu tími til tími liðin Já. Þetta verður að verða svoltið svona bara ha þú ég þetta getum við verið að tala um og leggja heiminn á hliðina fyrir eitthvað sem sníst um ónæmiskerfi en þar einkennir tala um hvað vegum að gera til að bæta ónæmiskerfi. Mm -hmm. það, það er, er bara skríkt. Það er mjög sérstaklega sko. Svo heima meiri sem man að fylg, fylgjast aðeins með umfjöllunina erlendis og og þá út frá sko sjónarmiði svona annaðra heilsugóða. Og og það er meiri sem að svona írunni verið að að svona það þú þú getur haft áhrif á ónámskerfið með mm. lífstílnum. Mm -hmm. Og það finnst mér persónulega alveg gali sko. A að sjálfsöðu hérna munttu takast betur á við uh, sko hvað í raun veigir það sem er ef að, ef að þú ert hlýturilega bara vera. Þú ert í betra heilbrigði. Kort sem það það dugi eða ekki en nei, nei í... því auðvitað getur verið þúst Þeirum er alltaf með einhverra svona outliæra þú veist mm -hmm. eitthvað fólk sem er ekki hægt en einhver hluti vegna var eitthvað við þessa veiru sem það var eitthvað undirliggjandi þessari manneskjunn höndlaði mjög illa en almennt hlýtur maður að vera að hámarka líkurnar á að mað geti átt betur við hana ef maður er að gera hlutina sem er vitað Alla, að hjálpa honum ja. eins og til dæmis bara með svefnin og það er bara vitað að ef að svefnið einn er undir ákveðnum glugga og undir ákveðnum gæðum þá hvortu bara í manalagi þú veist 200-300 líklegri til þess að pikk upp allar vírus. Já, algjörlega, sko. Og, og, en það sem er líka áhugavert við þetta er að sko, að þeim rannsóknir sem ég séð í tengsl við COVID þó ég sé nú langt frá því að vera búin að kafa eitthvað djúft ofan í þetta að þá eru mjög sko öllu að rannsóknir sem sína í rauninni samhengið mittli þess að þeir sem eru í, í, í, í, í rauninni verra svona metabolik standi eða mm. þú veist, með, með léleiri efnaskipti og bara rauninni, og þetta er einmitt þetta fórsíkusíkis ástand, léleblóðsíkustjórnum mm -hmm. og, og bara við léleir erum svona heilsu, þó þeir séu ekki dendilega með undirleikandi sjúkdöma, bara þeir sem eru hefna, með svona eitthvað form af insunin viðnami, að þeir fara miklu verð, er eru miklu líklegri til að fara verð út úr COVID. Ja. Og, og bara þá, og við erum búin að sjá líka eins og með hefna, offitu og annað, að þeir eru líklegri til að fara verð út úr COVID. Mm -hmm. Og ég meina að þetta er bara staðreind, Að mér persónulega finnst algjörlega galið að, að þetta sé búin að fá svona litla umræði meða við þetta. Ósala skrítið. Og sérstaklega meða við sko að hvað eru dæleir hérna, fundir, Já. það sem er verið að fara yfir hérna, og svara Já. spurningum, að það sé ekki bætt þar inn, heyrðu, hérna, við getum gert þetta og þetta og þetta. Má, veist, þetta finnst mér mjög sérstætt sko. Og, og, en mér finnst sérstætt og ekki sérstætt, þetta kemur svo sem ekki það óvart út af því að bara þa það, sem, það sem ég hef svolítið lærst er að bara vestrand heilbrískerfi er ekkit sérstallega mikið að fókus er á hilsu Nei. það er bara verið að fókusa á sko að, að reyna að bæla hérna, þú veist, vandamálni þegar þeir eru komi sko. og, það er dóldið þannig, ég meina það er bara verið að eiga við skavan eftir henni skeður Já. og ég meina þú veist það getur verið gott að blessa ef að það er til staðar en, en mér finnst algjörst gæt bara hérna í samfélaginu veist, það sem að vantar einhver til að sko hefna, fara meiri í þetta maður hugsar einhvern veginn að það meiri sko meiri sér sko, sá sko, hluti helbriðiskerfisinn sem er ekki niðurgrétur sko eins og tannlægnar mm -hmm. það er fer fólk í skoðun mhm mm þú, þú veist pælingin er allavega naf, sem flestir eigi ekki bara að fara til tannlægnus þegar eru komnir með bullandi tannpínu mhm mm eigi væri ekki eðlilegt að væri bara þannig með kanski þú þú starfa að, að hafa bara svona reglulega skoðun þar sem einu bara þekkað auðinsúli viðnámegi þekkað pólgu tekka þekkað þessum plutum og ef þær eru í ólagi að þá var sett upp ákveðið, heyrið, veist, það er settu þig bakvæði heyrðu þú þú starfa að þú gætir þetta taka þessu hér mm -hmm. anna stefnir þetta bara í eitthvað sem gætir verið slemt og mér finnst mérst þetta pínu synd sko, því að við sem íslendingar sko vorum írunni í frábæri stöð til að ná mjög góðum með þetta það mm -hmm. grýpa tækifæri þegar þú ert með sko athegli allra landsmanna Einmitt. til að bara svona keiraðins upp sko hérna, fræðsluna Já. um mikilvæg helbriðs og, og sérstaklega þegar fólk er mjög móttakilegt fyrir bara hvað get ég gert, jó hérna sett upp grímu og spritta þig en líka, heyrðu, hérna, hvernig getum við bætt svefnin og hvernig getum við tekið einhver skref í mataræðinu, hérna skó endalaust. Þú veirt gegg. Við veit nú ekki alveg hvað það er samanburði við ever gengur svo langt að segja sko hann sé bara á þetta tímabil sínum anna íslendingar kunna hlíða. Þann að nú þá bara setur upp svona nemnda sem bara ve og svo bara svo bara gera mandatory bara að bara hérna banna sykur, banna þetta og bara þú veist senda bara þann tilmæli til Þórs eða einhver sem er þú veist bara þann læknir og hamd og kill. Og maður að það er, held ég sé og má vera svona það erði bara það erði svona bara óælis. Já, ég er, ég er mjög mjög ósamála þeirri skoðun sko. Ég, já, það er svolti er sko. Já, en ég ég held að það gæti mjög flótt farið sko niður rangabraut sko. Já, en það er nota vissulega til að gera í sömmu löndum þar sem er svona þú þar sem er verið að fara í þessi lockdown hérna kanskje klukkan 10 á kvöldin, bara 10 til 6 á morgununa. Mm -hmm. Það er pól drullið sí bara snemma svo. Já, já. já En ég, ég er á þeirri skoðun, sko, ég held að, að hérna, Við þetta viljum við náttúrulega sem mest að fólk bara, fólk sé ekki skipa að gera einnir neitt. Nei, ég er alveg það, sko. Ég, ég hef mikla trú á bara svona persónleiri ábyrð. Ég held að fólk gætt að hafa frelsið til að taka sinni eigin ákvarðir. Og ég meina, ef að fólk vill, sko, styrta heilisuninu sinni í klósettið, hérna, þá bara gott að blessa. Já, Æst, ég meina, ég, það ég meitt, er þín ákvarðun. Ég Og hver er é að borða sykur eða ja hefði kannski verið auðvelda að banna þetta inn á markaðinn í byrjun en en það er þetta búi að vera svo lengi að það veist... ég held að það sem væri sko skilvirkar væri a, að reyna að, e, vinna aðeins á þessari svona spillingu sem ríkir innan geirans og þust að myna, það sem svona matvæla rísar komast upp með og, og e, allt það um, og síðan kannski bara herða á konna svona reglugerðir með þetta þust ég meina nú er það mestiminan þetta er dýrara að borða holt en heldur en óholt einmitt og svona hlutir og síðan hérna líka að að bara, vera með meiri fræðslu Já. og sko ég einhvernig held að bara, þó að það kanskje tíma en að að hefna, meiri upplýsingar gefur fólki allafarna kostað að taka upplýstar ákvaranir eða heimitt. upplýstar í ákvaranir heimitt, heimitt. og meðvitaðar ákvaranir. Heimitt. Og ég mynda mín upplöfun af því sem að sko, ég sé hjá fólki kringum mig það hef, að það skortir runni það er með einhverju upplýsingar en það skortir upplýsingarnar til að sjá svolítið held að myndina Já. og, og gera sér þannig ekki grein fyrir runni hvaða áhrif um, mataræði er að hafa á líkamæðara mm. en það hvað áhrif söfnin er að hafa á líkamæðara og þú er ekki alveg að tengja ekki alla enda. Nei. Og það er nota ekki það sem er geggja við að vera með svona tákni eins svo þú ert með að það hlýtir að gefa þér ákveðna þú sést treytt að lesum eitthvað að það og svona vita að að vera gott fyrir mann en annað er bara að þú sérð bara. Akkurat. Þar já, þetta hefur svona áhrifum. Já. Þetta hefur svona skilur þá þá ert að gera þessa tengingu miklu sterkari sko. Og ég held að þetta séi frábærra við bara tákninna sem að vera að vera ja. okkur aðgengileg að fá einmitt til að sjá svona klift Og Og ég held að það sé rosalega upplugt sko. Já. En hérna... En þú talar um með mitt í bókinni þessa svona matvæla risa sem eru nokkrið sem mm -hmm. svolítið bara svona... Það er einmitt svona áhugaverkt af því ég er almennt þeirra skoðunar að ríki þeir sem minnst vera fikt í lífi fólks sko. Svona, þú veist bara flott vera haldúti heilbríðskerfi og vegakerfi og mentakerfi og allt þetta skilur mm -hmm. en síðan bara, En maður er allt þínu komin á þannig stað það sem svona ákveðin fyr Ég er eiginlega ákveðnir einingar er að verða það stórar eins og bara með núna mikil umræðum bandaríkjunum með Facebook, YouTube, Twitter og allt þetta. Bara þarf ekki lagasetningu að því þetta er orðið bara svona, jú, jú, þú veist, þú er bannaður á þessum miðlum með að þetta ritskoða, þú veist það en með tjáningafrelsi. Mm -hmm. En þetta er bara orðin svo stór hluta tjáningafrelsi nútímans. Og alveg eins með þetta hérna, ákveðni matvæla risar eru bara orðnir það stórir að þeir eiga bara nó af peningum. Mm -hmm til þess að geta haft árið og rannsóknir til þess að geta bara, þú veist, gert í raun og verður það sem sýnist Já. keift lobbyista bara fullu sem er í raun og verður svona það sem oft ekki alltaf en Evropa pikkastundum upp hérna fútum draugat mennistreisunum bandaríkjunum, mm -hmm. þá eru bara, þú veist, það er bara hera lobbyistum í Washington sem er bara launum frá sem fyrirtækjum og... mm -hmm. Já algjörlega sko, ég meina þeir má að fara tala um þetta fólk má hljómar sko fyrir þeim eins og bara einhver samsæðiskenninga ja, ja. en en það... því sem ég hef séð alltaf og bara þey fór að kafa ofan í allt þetta sem við kemur mataræði að þá fór ég alltaf meira og meira að sjá írunni hvað þessi fyrirtæki eru með puttana á og kafi í það sem bransa og ég meina þa þa það er eilega ekki leitamál að sko stór hluti þeirra rannsókna sem er gerðar í mataræði eru fjármagnaðar af af hérna, matalafyrirtækjum og það þarf ekki að vera vandamál en en ma verður samt að vera mjög meðvitaðir um eða þeir sem eru að að skoða gangi þessar rannsóknir að vera mjög meðvitaður um þetta og og svona taka þetta inn í reikninginn mm -hmm. því ég heldi í mörgum tilfellum og þar er ein hérna svona hvað má segja hún er, hún er svona næringar hérna journalisti mm -hmm. heitir Mario Nesli Og, og hún er einmitt búin að taka þetta saman sko, ég held að hún sem búin að taka saman hefna, meiri hlutan af öllum matálaransóknum sem eru annaðkort sponseraðar eða, eða bara fránkvændar af matálarfyrirtækjum. Mm -hmm. Og það eru yfingnafandi líkur á því að sú rannsókn muni sko, hérna gefa til kynna að, að varan þeirra Já. sé jákvæðu og, Já. og heilsu samlegu. Þannig að Þeir eru í rauninni sko, allan af því sem ég séð það, það eru maðalurferðið gerður alveg að nota þetta sem bara svona markasetninga tól. Eimitt. Eða peningum í rannsóknir og svo að búa til einhverja svona sniðar clickbait eða rannsóknir sem koma í, í svona mainstream miðla. Eða mitt, eða mitt. Og... Það eru svo, á jákvæða pólnum, þá eru mitt svo, svo skemmtilegi hlutir að gerast með út af internetinu. Mm -hmm. Þú veist að síðan eru, eins og þú ert bara vitni þessa mannskjöð, þessar upplýsingar eru alls að það er að núti, ja. og... Já, það er okkur málið, sko. Ég meina að þetta er allt aðgengilegt, en þetta er líka algjör hafsjóra af, sko, að... veist, upplýsingum og misvísandi upplýsingum og maður þarf svolítið að svona að reyna sí í gegn, sko, hvað, hérna... Þú tókst nú veitni hérna... Martinn við getum talað um hann. Þú verður að koma aftur ykkur. Hérna því þú ert núna á þessum podcast, þú þorst við til þarvega hérna eitt svona sem tengist heilsu. Þú þorst við til aðara Darenson. Ég ætla ég ætla mig að fá hann við til alltaf mín. Já. Yeah. Þetta er flottur mm -hmm. og, og það er annað einmið bara þú þrust að vera svo mikill peningur í lyfjum við geysurdómum. Mm -hmm. svo erum við ekki bara svolta að komast að raunnum, að það bara er ákveðinn hlutir sem hafa verið sem verð að gefa en það hafi verið ekkert verið fjármagn á bakvið, að, Nei, um að sér bara eins og ég er nú ekki mikla þekkingar á því en en í spjallað aðeins við hann um þetta hérna um þetta allt sko bara hérna sko geðsygd og á andlega heilsu og, og þessi vitundavíkkandi efni og, mm -hmm. og allt svona sem að hérna hann er og Kavi um, sko það er náttla bara rosa lei í þessu sem er svona settu þetta bara svoltið út af braut sko ja. og þannig að þetta er svona mín upplýun bara einhvern veginn að allt sem er eitthvað svona ríkist að þá bara fara hlutinir í slow motion og, og þetta er í ára 20 að einhvern veginn sko Minnit. að koma fram og Minnit. maður hefur séð það, ég meina fett frí æðið, hvað var það í 40 ára að leiðréttast Algjörlega, sem er mitt svona þú veist, þessum er þetta orðið svo, þú veist, þegar maður er að tala um eitthvað sem svona, þú veist, samsæris kenningar eitthvað núna, þetta er að verða... Lína nær að verða miklu þynnri af því mm. einmitt ef að er einhver sem þú ert að fara að halda einhvern fram með svona heilsu og eitthvað og þó ma hljóma ekki eitthvað öfga kennður þá er svona bara erð ókei okay. víti nær yma hérna. bara verðst, í 20 ár 20 30 ár var verða bara trofaði að tróða öllum að bara alls ekki borða fytu, alls ekki borða fytu, síkur er alltaf leiði Já. og á þessum árum hafa bara allir lífstilsjúkdóma verið í línulega leiðinu. Akkurat, og svo þessu áhverjt, og þetta er það sem ég fer hérna, líka hlut til yfir í bókinni, ef þú skoða sögun á baku hvernig þessar sko, reglgerðir og, og þessi hugsun þróast eins og með fett frí æðið, þetta byggir á einhvern veginn svo, svo veikum sko eiga bara tilgátum bígrir þig bara á okkar örfáu einhveru ekkur... þetta, þetta er í rauninni sko og eins og hérna það að mettuð fita valdi hjartaæðisúkdómum þetta er enn þá í raunni bara tilgáta þetta kallast dietary hart hypothesis enn þó í dag Rannig. þetta það er ekkert búið, búið að það er engin búna staðfest að þetta en mm. við erum einhvernig bara út af ákvænum aðilum sem voru öflugir og komu sér á framfæri þá er í raunni búna að svona rúla, svolítið, bara með þetta concept mm -hmm. og Og nún í dag eru svona hefna, fleiri og fleiri að réttu pöndu og segja bara heyrðu, ég held að þetta sé ekki alveg rétt, við erum á rongri brauð en við erum búin að vera að horfa síðastliðin örgla 60-70 ár í gegnum þessa linsu út frá alltaf að kólestrólega eldi allsi slæmt. Eða meitt. Og, og þá sko, held ég að við þurfum svolítið að, e, í dag held ég við þurfum að taka svona mörg skrif tilbaka og það við erum búin að ná rosalega mikil þróun en kannski þrautinn á á röngum hlut út þegar við vorum að horfa í raunni, og en það er eins og einn ég var að hlusta á viðtali við hérna hjartalækninn sem sko, menn eru búna að ná mjög langt upp stegan, en mm. þeir eru bara í vittlesum stiga skilurðu Já góð punktur þannig að hérna ég held að það sé vandamálau að mínum mati eins og ég var að segja áan að ég held að við getum ekki horft til dæmis á LDL og og kólesteról eitt og sér og sagt að það sé slæmt Emitt. og alveg eins og við tölum að það er ekki mjög lógísta hugsa að mettu fita sé heilsunu skaðaleg þegar við högum í gegnum tíðina borðað mjög bíl ég mun ekki vera ekki við tölurnar fyrir framan mig en ég man ekki hvað stór hluti af heilanum er okkar kolesterol ja og og ég meina þau bara Þegar við okkar byggt upp á mettuum fitum líka skilurðu þann að svona það er svo mart í líkamanum sem segir manni að mettavar fetur séu bara stór hluti af hugsa líka bara að sko, fita, er, hérna, eh sem sagt á kjöti er að mestu leiti mettuð fita. Það væri da sama um kjötið úr okkur. Eimt. Skelur. Að ég meina þetta er þarna í dýrum, villfundu um dýrum. Heimitt. af Afkrú að, að ég, eitthvað sem þetta er aftur bara eitthvað sem byggir ekkert ánænn en bara svona heilbrigðiskynsni þegar að hérna þú veist, ég var að ræða við eitthvað svona næringagúru út í Kaliforníu sem ég kyntist þar og, og hann sagði mér svona í grunninn finnst mér vera svolti bara hérna Ef þú ert í vandræðum með einhverri líkamshluta eða þær þá meikar það rosa mikil sens að borða þann líkamsluta úr rosalega heilbrigðu dýri. Mhm. Mm Þanna þúist bara ef þú ert þú ert að borða bara hjartu úr villibráð Já. þá er það líklega með einhveru sem er mjög gott fyrir hjartað þíner. Já Og Þa, bara hó... ef þú ef þú briður nýrnaheittur úr holdu dýri þá gætu þær bara verið í hjálpa nýrnaheittunum þínum. Akkurætt. Og ég meina það er alls konar vísbendingar um þetta eins og eins og þú talar um hérna hjartu. Við <laughs> Og, sem er hérna, bara mjög margt sem bendið þess að sé alveg snarhóllur Já, algjörlega, ég meina, lifur er bara það er bara staðirenda, lifur er hlutfalslega næringaríkast að fæða í heiminum mm -hmm. og, og hérna, já, þú getur bara fundið það, hérna, bara inn á healthline.com mm -hmm. um, En eins og með hjörtun hjörtu eru til dæmis hérna, ein ríkast auksburetta af KQ10 ensiminu, og það er eitthvað sem hefur, hérna, verið bent við bæta hjartaælisu Þanne að það eru vísbendingar um að í runni, ef du borðar ákveðin líffæri þá munir það gera gott fyrir þitt <tid> <tid> eigin yep <yep>. Og eins og segir man er finnst það alveg það er mjög lógíst að hugsa svo sko. Já eitthvað alveg eins og náttúruna skoða að man er að hugsa þú þú tala svolt um árstíðirnar en líka bara velja sem flesta liti sko. Þú sért ólík næringarefni ólíkum litum. Já þú sért bara gullrætur eru með einn lit, svo er tómatarnir með annann, svo er greinatóti með annar. Mhm. Mm en mér finnst Áhugaverð pæling þetta með að borða ástrástíðum sko. Ma ma ég, svona Hef Kavanarson aðeins oniga, að ég vissist ekkert rosalega miki af einhverum concrete gögnum um það. Nei nei. En en þetta er mjög áhugavert bara svona koncept að spá við sko. Ja. En nú og... endanum er þetta daltu þanna hvert og eitt og verður að hlusta sig vegna þess að ma er hvernig ma er búinn að ferðast því og ma kemur til innlands. Og svo Veist, sér einhvern veginn þræðina í fólkinu þar þar er búið að vera bara skilirði til ávegstur og græmmeti alltaf og svo stum við mjög fólk hér sem bara hvað voru forfeyður okkar að borða mm -hmm. það er ekki alveg vístu síum öll með sömu uppbygging og það virkið það sama fyrir okkur svo getur sko forfeyður mínir verið frá einum staði í heiminum en forfeyður þínir frá einhverjum öðrum mm -hmm. þannig að endanum langar okkur náttúrulega flest að verða bara sérfræðingar í okkar eigin líkama. Mhm. Mm til geta að geta tekið ákvarðanir sem eru góðar fyrir okkar líkama. Já, algjörlega sammála. Og, og þar kemur inn þessi svona einstaklingsbundna eh uh, hlið að En að sama skapi heldi ég persónulega að, að það, það séu svona ákveðinn minstu sem að á við alla. Algjörlega. Og, og út frá því þá er þú að tækla svona þann hérna, jarvega þá geturu farið að að svona specializeða sko. Hann er þú sést fyrir fólk sem að sem að svona að, að ofhugsa þetta að fyrir, fyrir flesta er nóg að byrja bara að tækla þessu undirstöðatriði þú veist, ég meina, þetta tljómar kannski rosalega flókið eins og holdt mataræði þurfa vera bara einhver mega vísindafræði Nei, raun og eru raun og eru erða rosalega einfald en ástæðan fyrir það er erfitt er að þú ferði matarubúð og þá er kannski ég veit ekki hvað að við segja, 80-85% af því sem er inn í búðinni er ekki þetta einfaldar Nei. sem er bara að borðaðu mat og e hvað er matur, það er bara eitthvað sem hefði getað að vera á disk hérna, fyrir 200 árum Já, og hefur hugsa sko fyrir fúst, fólk sem að bara hefur lítinn, hérna, er lilla þekkingu á mataræði þannig er sko bara samkeppni milli, hérna, svona matvælega fyrirtækja sem er að keppast við það að sko, selja þér sína hugmynd, þú veist, og hvað sem er í þeirri vörru en utanáni að þá eru öll söluatriðin og allt sem að þú veist, hérna heillar þig Amin. og alveg eins og bara hann var stimpla okkur einustu vörur fett frí það það bara þýtti að þú gast bara með góður í samveg sko með og, og borað þetta. Akkurát. Þannig að þetta er algjör frum sko, og maður skilur bara fullvel hversu svona lýjandi þetta er fyrir fólk að, að fara í þess að vegferð sko. Ég man eftir þegar ég varð í New York með mömmu minni fyrir hún nota benni emjög grönn og hefur alltaf verið mjög grönn en vill, vill borða feitan mat sko. Og mann þegar hún var að leita í jógurtkælunum í, í stórmarkaðan mann þeir núverf bara er er engin sens að vinna venjulega jógurt Þetta er allt fatfrí Ég vil ekki það, mér finnst það ekki gott <tílur> <tílur> Þá var að komið í þetta bara vantarfýtu áferðina en í staðinn bara komið mér alveg rjúkandi sigur og... En þetta er svakalægt sko að mér er ennþá að sjá leifar af þessu þessu gamla Já og þú kannski sér það ennþór sem í þinni vinnu og svona Að fólk ja algjörlega sí, en fúst, þó giftin að þessar raummyndir algjörlega sko ég meina það það er lítið af þén ég meina, meina ma sér einstaka fólk sko og já. Og, og hérna ja tímiður kemmtu <laughs> að segja sko að spyr fólk oft í lokin um um um þeirra eigin vegferð mér lungar að spyrja þiga aðeins meira bara fyrir hönd annarra sko mm -hmm. ef við ættum að gefa bara eitthvað svona rosa einfaldar ráðlinkingar núna ef það er einhverur sem er lusta á okkur nýtt ár byrja að fólk koma aðeins á stað hvað er bara svona, Hvað eru fólk að byrja? Með, með matar þetta og þetta Jú, er bara hilsuð. Sko... Hvað eru bullet points? Já, ég meina alls konar sem maður geti sagt hannis í þetta. Kanski bara, það sem ég lendi svona vegna með er, er, maður hugsa kannski, sko, þessum mismöndi hvar fólk er að byrja. Já. Vist hvar, hérna, hvaða ráð myndi henta þeim. Já, en, ef ég tæki, að því stundum hefur verið með ráð fyrir fólk, kva átt að byrja ég vert með allt í ólæstri. Ef mm við -hmm. segjum við sem innstæðingur sem er sunn alveg búna taka góð tímabil, dippar svo aðeins, kemur aðeins upp og er sunn alveg hreyfir sig alveg en er bara búna og þúst af tökum bara eitthvað meðal innstæðing sem hefur mist rútínuna sinna soldið í covid og er sunn eitthvað einn kanski svona, svona kominn aftur í þetta þennan punkta með langar svona starta einhveru en ég veita þessi heðbundnu áttöku og þetta dót eitthvað einn ég því. Já. Sko ég segi að aftengja þetta hugsanlega hugafar, svo með, þetta eins og við rættum við móðan, þetta allt eða ekkert hugafar og, og kannski bara svona endur hugsa aðeins þín að sína á hvað, þú veist, hvað er heilbrið fyrir þér? Þú ert með einhverja hugmynd um hvað holtmataræðið eða hvað er heilbrið er og það getur verið í raunni raung hugmynd uh, alltof íkt hugmynd eða, eða bara reynlega raung og og eh kanski saman stendur að hlutum sem að bara heillaði ekki neitt en en hluti sem að þú þarst ekkert endilega að gera skýliru. Ehm um, þannig að þúst bara eins og með sem heldur að holt mataræði sé bara kýklingaþrengur og brokkoli. Þúst þá, ja. þá bara segiru bara neita. Ég ætla bara að vera í mínu rusli áfram. Ég skilu. Ehm þannig að aftengja þetta soldið og og endur hérna skoða aðeins hvað er holt mataræði og hvað er heilbrigðilegur og og veist, fyrir það þá þarf bara að þá þar bara soldið að bara taka þetta førstum tökum og byrja að kynna sér. Hvort sem er að byrja að fylgi einhverjum einum heilsugúru á, á Instagram mm -hmm. eða fara og kaupa sér bók eða lesa sér tilum á netinu eða eitthvað. Bara að byrja aðeins svona að þú veist, koma þess inn í lífið sitt. Útfæra sitt eigið heilsuprógram svona útfæra því sem er ekkert ekki raunhært fyrir mann sjálfan. Já, ég meina bara ég veist, í grunninn að, að sko, bara byrja að fá smá svona einhverjar hérna, lítinn fróðleik hér og þar ja. bara til að byrja svona aðeins að átta betur á uh, svona landsvæðinu og þaðan að þá held ég að sé sko sko, það er, eru margar leið sem verður að fara því, ég meina ein leiðin sem að mér finnst góð að það er að setja sér nokkur hérna markmið veist, þrjú markmið er fínt til að byrja með mm -hmm. uh, út frá þessum markmiðum að, og, og þetta er það sem kallað svona útkomi markmið þá segir við hérna ég vil letast um tíkjuló eða hvað er. Mm -hmm. um, útfra því að þá myndi ég helmingað um 50% og okay. hefna, láta það vera markmiðin uh, og útfra þeim útkomi markmiðum að þá býrðu þið til það sem ég kalla ferðlismarkmið mm -hmm. og það er rauninni bara ferðlið sem þú ætlar að gera til að komast ánga mm -hmm. og þá ef það væri að, að letast um tíkjuló bara hefna, að taka eitthvað dæmi að þá gætur við sett þar inn í ferðlismarkmiðin að hérna, fara út í göngutúr þú veist, þreysra hérna, nei, þreysra hérna, viku eða fjórsum viku eða, eða hvað er og ég myndi gera saman með þau markmið að helminga því Já. sko um, það er bara þannig að við, við byrjum í þessum pælingum þegar við erum komið með pínu ókið Já. og þá gerum við það bara flest okkar að við stökkum oflangt og ætlum okkur ómikið og þá verðurðu bara að haldi í tauman að og gera að, að, sko, já, helmingi minna heldur en þið langar Ó. að gera og þá byrja að mynda svona ég hlakka til að gera þetta aftur á morgunu og, og út frá því að þá passar við áfram að haldi í taumana þú veist, þú gerir minnið þið langar já. það er frá bara punktur já, að, að því að þá, þá ferðu bílunin sem komast á þenni stað að þið fer að langa að gera það sem þú áður þurftur að bína þið til að gera já, og, og þetta þur erfiða mátan með eins og bara kuna í þjálfun. Mm. Að, hérna, maður fekk, sko, þegar kunnar koma til mín, þá bara margir er það bara í þú veist, þeir, þeir vilja bara koma hlutum í gang núna, nú er ég búin að fá sér tjálfara og þau ætla bara að ná árængur núna, nú, þetta er tíminn. Og svo kem ég og svona eiginlega tekiðu þau, <laughs> sko, 70% <próst> aftur bak, <laughs> og fyrst ævingin er yfirlega það róleg og einföld til mér að það er bara svona er ég vitlaus á stað. Já ah, ég skil. En ég hef bara lært að sko, þegar þú gengur frá fólki af ævingunum fyrsta ævingunum þem finnst að æðslækt á ævingunni eða þú veist eftir ævinguna þá kemur öll endorfin vímann og þeim finnst það hafa tekið fílinkt á því og bara er að sigra heiminn. En svo það kemur að næsta ævingu að þá svona kemur hugsunin fyrir ævinguna úff nenn ég aftur að ganga svo framer. út af því, að því að var ekkert nice á meðan. Einmitt og og þá einhvern einn minkar aðeins þá er meiri líkur á að við komum að sleppi mm -hmm. og, og svona heldur við þetta áfram. Þannig að gera ævingur að það létta að því snúna enn þó alveg bara klæra í blóði þeir langa svo að yeah. gera meira að, að þá hægt og rólega nærðu að byggja upp svona ákveði svona momentum mm -hmm. sem að hérna verður til þess allt þín er að bara einhvern einn komi inn í rútínu og þér finnst þetta gaman og þú líður alltaf vel eftir ævingar þú ert bara enn þó með orku getur gerð meira og þú veist, mm -hmm. sé leiðin og mm -hmm. og sama með mataræði ef þú, Ef, þú, ef, ef að er ennþá sko með öllu þessu sem þið finnst gott, nema þú ert kannski búin að taka eitthvað eitt út, mm -hmm. bara fókusaður það þú ert samt að borða nóga mat þú ert sattur eftir hérna, hverja máltíð og bara þið líður mm -hmm. vel, þetta er ekkit rosalega mikið mál, mundir alveg vilja gera eitthvað eins meira veist, í, í því umhverju og það er fara ná ja. halda áfram ja. hitti er bara hit er bara uppskrift á Já er það slita landfæstarnar á þessu prógrammi sem er uppskriftaðar samviskubiti af því þú stóðust ekki við það sem au ætlað að gera sem var ómikið í upphafi. Já. Og og ég meina ekki nema að sé einhver alveg risastór gulrót á ærendanum sko. Ég meina fólk sem er að fara hérna keppa eins og í fitness myna, það er eitt. Þá mm. þá getur du í nokkra mánuði verið á alveg já. bara þvílíkt stíva prógrammi. En en flestir eru ekki flestir er með svona sæmlega litla Og, og þá er bæsta taka þetta svona og ég meina að eh eins og ég byrjaði mína vegferði og reynt með hérna fyrir áhugasama með þátt á hlafarpurninni mína þar sem ég er svona spjallaði þess um það mm -hmm. hérna og og fyrir yfir bara svona hvernig einhvernig ég byrjaði þetta en eins og ég sá að ég, ég var alveg bara svona eyla 180 gráður við það sem ég er í dag og hérna og ég byrjaði einhvernig ég sá aldrei fyrir mér hvart ég á að fara þannig mm -hmm. ég er byrjaði að svona fá löngunin alltaf að gera eitthvað og það fyrsta fyrir mig var að taka út gós, ég hugsaði bara ok sigur í vökuaformi er örgulega með því vestar sem þú lætur ofan í þig og allafan af hérna, sigri og ég sé engan ávinning ég Nei. fannst gós var frá gott en það er engin ávinning, fæ, þetta er bara tómar kalorjur Já. og ég sá svo sem enga ástæði til að hafa þetta sem hluta af lífinu mínu og þannig ég ákvæða taka þetta út bara í tvær vikur, var ekkert búin að einhvern veginn horfa lengri þetta og svo einhvern bara hjælt áfram og, hérna, og það bæktist við þannig hérna, nammi bara svona hefbundið bland í póka og eitthvað svo leis og, og svo einhverju tíma bútið tók ég ákvörun bara þetta svona hefbundið nammi og, og gós þetta ásir bara engan hlut í mínu lífi Erkjöri. og ég ætla bara að finna aðra leiðir til að trita meg mm -hmm. og og þessuna eins og ég rættum á án að ég bí til mitt eigið skil, svona, og hetna, og þetta gekk bara í einhvern ákveðinn tíma og svo eftir ég man ekki skoðað mánuði að þá kom löngun í að taka eitthvað eitt annað skref og og man ekki nákvæmlega hvað hann var kostar var að ég tók hetna, út allan allan viðbættan sukker mm -hmm. í í nokkra vikur og það þetta í raun verið átak mm -hmm. en átakið fór síðan aftur bara sko, hérna, á svona lestateinuna mína og ég bara hjálta áfram ja. og hérna og svo einhvern veginn bara svona eitt atri og eftir öðru bættist við og ég fór alltaf að gera smá breytingar og smá breytingar og en þetta var alltaf svona viðræðanlegt og þetta var bara lítið eitt skref mm -hmm. og hérna, og þetta held ég að sé að eins leiðilegt og er að heyra það að þá, sko, þetta er einu leiðin til að ná einhverjum langvarandi alveg ára því að það er alltaf bara það sem þetta er Ég meina, þú ert að hugsa um þetta til lífstíðar Já. og þetta snýst var um að gera þinn lífstíð að heilbyrða mm. en ekki, ekki sko fara inn í einhvern annan heilbyrða þú ert að móta þinn lífstíð og bara aðlagan, þannig nei, hann verði betri nei, og, og það er svona fannst mér viðjöndi titill á bókina að segja borðum betur þú veist bara, hérna, taktu þitt matara í dag og gerðu það aðeins betra það sk Takk er Þú eru að koma aftur sérna Martil að spjalla um þær Martil að spjalla um sko.